Hej och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd, den första svenska podden om James Bond Så hela namnet för en gångs skull Och vi är framme vid det kärleksfulla tionde avsnittet när vi ska prata om älskade spion Som ju bär namnet, eller som bär originaltiteln The Spy Who Loved Me Och jag bär namnet Emil, och vilka har jag med mig? Otto, Rickard Emmanuel Mysigt Ja, väldigt mysigt. Ja. Mm. Jag känner att din presentation, Emanuel, bara blir eh, mer, eh, vad ska man säga, suggestiv för ja, varje avsnitt. Okay, ja. Det är Rickard, Otto, Emanuel! <laughs> så blir det när man sitter naken och poddar. <laughs> ja, det ska ju vara ett kärleksfullt avsnitt, så då kan vi vara lite suggestiva. Ja. Mm. Ja, jag tog faktiskt på mig byxor innan vi började. Tog av med dem? Mm. Jag menar. <laughs> ja. <laughs> oh, ja. Vad heter avsnittet? Har vi tänkt på det ens? Ja du, vi har faktiskt äh. inte bestämt ett namn. Nej, tid för ubåtar och pyramider. Ja, där satt den. Ja, det, det blir, satt den. Den. Ja, det mm, blir ja, namnet. Det. On the fly så kommer vi på en bra titel. Ja, Jep. vi är fan bäst. <laughs> ja, vi är fan bäst alltså. Fick eh, lyssnarna höra hur den tankeverkstan går. Eh, men vad fan, hur är läget annars då? Jag kan säga att jag är otroligt glad. Oj, oj, oj. Men det är för att ni, ditt lag har sån snusktur. Ja, eh, ja, ja, det är väl ungefär kvart sedan, sedan matchen slut och ÖSK gjorde mål i 95 minuten för att vinna. Så jag är otroligt glad. En vanlig fotbollsmatch håller på i 90 minuter så det där var ju fusk. Ja, exakt. Mm. 95. Ja, ogiltigt mål. Ja, ja, definitivt. Ja, det är väl helt okej okay med mig. Inte mer än så. Eh. Ja, nej men det är väl, ja men det är väl, ja det är bra, det, ja, ja jo, men det händer lite grejer, jag har börjat läsa Heads You Die, nya Young Bond, det har upp i brevlådan, jävligt kul, mm. jag ska inte avslöja så mycket än för att jag har bara kommit en tredjedel, men ja, och sen sticker ju vi till London nästa helg. Ja! Som ju är den här helgen där avsnittet släpps. Så. Ja. Den, när vi släpper avsnittet så är vi i London. Ja, då sitter vi mm. troligtvis och tittar på bio när avsnittet släpps. Ja, ja, det är en, en liten hemlis hur vi lyckas få till den grejen och göra det samtidigt. Men... Ja. ja. Det är eh, vi... spännande. Ja. Mm. Vi kan uh, utlova lite material också från London. Lite så här specialtid uh, för poddmaterial. Behind the microphone liksom. Ja. Lite sånt. Så uh, håll ut kik närmaste dagarna. Ja, ja du börjar spritta i resnerven känner jag nu när man börjar plocka fram väskan och börja förbereda sig lite. Det ska bli så jäkla roligt, herregud. Ja. Så det är det som Verkligen. puserar min tankeverksamhet just nu. Försöka tänka bort vardagen och bara fokusera på London. Mm. Ja, den här veckan kommer ju vara London, London, London. Det kommer vara så alltså. lång alltså. Lång idag kommer, nej här kommer inte. Ja. <laughs> nej, <Ja. också. laughs> Ja, det var kul så alltså måste man ju också, vi måste komma på vilka platser vi ska ja. besöka också uh, Ja Vi får se, får vi får fundera på Det är inget vi ska avslöja på förhand Nej det behöver vi inte göra Nej. Men vi har ju inte faktiskt bestämt exakt Det får vi göra Ja du ska ju sova hos mig imorgon. det blir kul Ja, stå upp och täcka Otto Ja Vem har inte velat göra det någon gång? Nej exakt det är Suggie om något. Ja. Då blir det Elsrade Spion fullt ut. <laughs> Vem är spionerna? Ja, du. Ja, det, det upptäcker man under natten förmodligen. Då vi upptäcker man varandra. Ja. <laughs> alltså, <laughs> det <laughs> börjar Lite bli för mycket i gritan kanske. För mycket eufemismer i den här podden. Alltså. <laughs> ja. Ja, ja. Någonting kul ska man ju ha i alla fall. Ja. Mm. Och, vad har vi för eh, första minne från den här filmen då? Jag har ett väldigt starkt minne faktiskt eh, Ursäkta att jag bara tar tag i taktpinnen Men jag kände att jag ville det, det. Eh, För att jag Det här var ju som ni vet men som inte lyssnarna vet kanske Min favoritfilm för Ja, i, i tio år Kanske, ännu mer Och eh, Jag minns att jag önskade mig den här filmen i julklapp 2001 Eller någonting i den stilen Så det var nog ännu mer än så, 15 år kanske Det var min favoritfilm eh, Men jag önskade mig den i julklapp Fick den inte och blev Brutalt besviken Och eh, Ja Vi var hos en kusin till oss som har alla bondfilmer Vilket jag inte visste men Då fick jag reda på det, han sa men jag har ju alla bondfilmer Så kolla på den här Och då kollade jag ju på Älskade Spion Tre gånger i rad faktiskt <laughs> Så att eh, ja, det var mitt vinna Av Älskade Spion faktiskt Tre gånger i rad Ja, jag tillbaka det var på VHS så att jag Spolade tillbaka hela, kolla igen Spola tillbaka och kolla igen. Så bra tyckte jag att det var. Ja, vad... Ja. Härligt. Ja, verkligen. Det var ett sånt där minne man faktiskt äh, minns. Ja. Ett in minne man minns. Det sker från de minnen som man inte minns. De är, de är luriga om alltså. Ja, exakt. Riktiga blank blankominnen liksom. Jag <laughs> <laughs> nej, jag, jag ska inte tillägga någonting för jag... Nej, jag har inga... Nej, första minne sådär. Ja. Jag går väl in i den här podden med att Tidigare tyckte att det är, liksom en, det är ju en klassiker. Liksom. Uh, så mm. tänkte jag inte avslöja mer än uh, så. Faktiskt. Nej. Jag har ju egentligen inget sådär. Speciellt min från so filmen uh, Så jag lämnar väl egentligen The för min del. Uh, det enda jag minns det mm. var att första som jag kommer ihåg från filmen överhuvudtaget var en bild. En stillbild från filmen. Och det var när uh, Jaws biter under kedjan. I, uh, mm. i Egypten. Ja, det är en klassiker om något Ja, verkligen. verkligen Ja, mitt första minne är rätt tydligt faktiskt Jag, jag minns jag hade fått pengar med jag samlade pengar någonstans ifrån och jag minns att det var 400 kronor Vilket alltså innebär att år 2006 Innebär det två stycken Bondfilmer Som de kostade 199 kronor styck Så jag minns jag var hemma själv Och jag sprang till närmsta Oléns affär Vilket är ungefär fem minuter härifrån där jag bor och jag minns att sprang till Medieavdelningen och plockade De två första bond, för jag fick tag på För att mina föräldrar skulle såklart inte vet Att jag spenderar mina pengar på att köpa bondfilmer Så att jag tog de två första Så då det var då GoldenEye och det var The Spy Love Me Jag minns att jag gick fram till kassan Och mannen som stod där, en typisk mediegubbe En äldre herre helt enkelt Sa så här: ja du lilla grabben står du verkligen hålla på bondfilmer Och då jag liten tio år sa Ja, men, ja jag ska tittar på bond Sa, ja men då har det varit två fina rullar. Och så köpte han två den filmen och så in i kassan. Och sprang jag hem och började kolla på The Spy Love Me. Och eh, resten är väl historia som han säger. Ja, han visste vad han snackade om i alla fall. Gubben i kassan. Han visste vad han snackade om den media på Lens. Två klassiker du fick tag i faktiskt, måste mm. jag säga. Men det jag tänkte säga var just att... Eh... Nej, två saker egentligen, det lät mer som att på din beskrivning att du gick dit och snodde två filmer <laughs> ja. men, men det var nej det jag tänkte säga var just utan att avslöja vad jag tycker om filmen idag men det håller ni säkert med om också att The Spire är ju en av de mest ikoniska bond -filmerna. det är ju nog alla överens om Ja det, ja, det måste ja, man ju absolut. ge, det får man ju ge den oavsett vad man tycker att den har och, och, ju... också Och också tänkte jag bara säga, också är det ju en av de mest universellt omtyckta filmerna också i serien det finns ju ingen som direkt hatar den. Ingen som jag har hört i alla fall. Nej, det är ju väldigt ovanligt. Hänger man på, på, på olika typer av forum så, där så är det sällan man ser någon som inte gillar den här filmen. Ja, alltså även Flemming om man säger så. Även de finner någon typ av uppstattning i den här filmen. Och det är väl lite ovanligt. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Finns det någon som verkligen ogillar den väldigt mycket så är de i vart fall väldigt tystlåtna. Mm. Ja, ja, verkligen. Nej, för det är ju definitivt tillsammans, jag har alltid sagt det, Tillsammans med Goldfinger så hävdade jag att det här är den mest ikoniska bond Där mest parodier har gjorts på mest saker har tagit Från ståltandad jätte och undervattensbil och, och allt vad det innebär mm. Så det, det är ju väldigt mycket som har paroderats av den just den här filmen John Will Twice skulle väl också kunna vara en av dem Mm, exakt, det kommer jag på när jag såg den också Ja, jag tror att det känns som att John Will Twice är mer paroderad Den här är mer hyllad på något mm. sätt. Alltså, ja. Genom parodier. Ja, nej, men, nej men också att man gör det lite seriöst. Alltså OS i London. Då var det ju liksom fallskörmshopp med Union Jack. Just alltså det. det är ju taget från den här. Mm. Det, så att um, ja. till exempel. Så att det, det finns ju mycket hyllningar också. Som inte är parodier. Verkligen. Som kommer från den här filmen. Så är det ju. Så är det ju. Och som jag såg, ju, om ni brukar vara på hemsidan Reddit någonting, så såg jag faktiskt häromdagen att just Pre-tile-sekvensen Var upprustad längst fram på hemsidan Och det är en av de världens största hemsidor Och den hade typ 10 000 kommentarer Och 10 000 upprustningar Och just fallskärmshoppet Och jag scrollar igenom bara för att se vad folk i allmänhet Tycker om just den scenen Och alla verkligen Som inte har sett Bond och som skrev att de inte gillar Bond sa att de inte De kunde liksom inte sluta le när de såg det För de hade den där förutsatta Bilden av Bond i huvudet, och det verkligen levde upp Till det där klippet de såg på Youtube och det tyckte jag var väldigt fascinerande mm. att just i den här åldern att ändå det är en så pass hårdkommens scen på något vis. Ja, jo, men det håller jag med om. Det är, ju, är det någonting som man vet från Moores tid så är det ju nästan -soppet. Mm. Ja. Det är ju lite av Roger Moores Do You Expect Me To Talk? liksom eh, En scen som ja, alla verkligen. vet från Connerys tid. Eh. Jo, men så är det ju. Det är väl en av de mest klassiska scenerna överlag i Bond-serien, skulle mm. jag vilja hävda. Ja, men det är det. Hela filmen i sig det är ju ganska objektivt rätt om man säger så. Ja, jo, det är det. det är svårt att säga emot någon som säger att det här är liksom en av de mest kända scenerna från filmserien. Men Jag tycker vi lämnar då och går vidare. Så får vi höra bakgrunden till detta ikoniska, denna ikoniska film. Ja... Det är många turer bakom The Spy Loved Me. Det är den kanske mest riskfyllda bondfilmen hittills. Och eh, vi börjar med vad filmen handlar om. Så transporterar vi oss sen tillbaka till 1974. Filmen i alla fall handlar om att britterna och ryssarna blir av med varsin atomubåt. Deras kurser var så de misstänker att den som ligger bakom det hela har använt sig av en värmesökande metod för att kunna spåra dessa atombåtar. Bond skickas ut för att undersöka detta och hans ledtrådar leder till Cairo, där han träffar Anja Massova, ryssarnas motsvarare till James Bond, alltså agent Triple X. De slår sig snabbt ihop och får snart reda på att industrimagnaten Carl Stomberg är den skyldiga. Han har till hjälp sin handklagande JAS och filmen tar sig runt om i världen i många exklusiva färder. Innan vi till slut når ett toppklimax ombord på supertanken Liparus. Och eh, som sagt, det var en väldigt riskabel film att producera. För efter The Man with the Golden Gun som ni kanske minns så var serien i ett typ av flukstillstånd. Harry Saltzman är en av producentparten. Han hade begärt personlig konkurs och hans olika företags, Hans olika företag helt inte hade gått så bra som han hade hoppats. och eh, Han var tvungen helt att sälja ut sin del i Eon, eh, produktionsbolaget, för att kunna rädda sig själv. Eh, samtidigt så var hans fru allvarligt sjuk i cancer och Sautzmann blev också eh, botad för klinisk depression. Under den här tiden försökte de att bygga på ett manus. Första manus är daterat till november 1974. Det var skrivet av den brittiska författaren Anthony Burgess. Kanske mest känd för att ha skrivit boken eh, A Clockwork Orange. I det manuset som de började bygga på så fanns det bland annat en lång scen där Bond och Henry Kissinger från USA spenderar tid tillsammans nakna. Eh, Handlingen är att de ska spränga drottningen i Sydney och Bond slåss mot en känguru. Eh, även så får vi se en armé med KGB-agenter som driver en cirkus tillsammans. Som tur var, kanske man kan säga, så drar det legala, den legala trubblet ut på tiden helt enkelt. Och, eh, här, och eh, Kirby Broccoli tillsammans med sin styrson, Michael G. Wilson försöker reda ut problemen och försöker på något sätt... Eh, Hitta en lösning i det här problemet. Så att de kan fortsätta producera Bondfilmerna. Under den här tiden. Så hoppar Guy Hamilton av. Som regissör. Och eh, även Tom Mankiewicz. Lämnar sin position som manusförfattare. De anställer regissören. Lewis Gilbert. Känd från att ha gjort Johnny Live Twice. Det sägs. Enligt vissa källor att de ville ha Steven Spielberg. Men att de först ville vänta på att se hur. Den där fiskfilmen gick Innan de vill anställa honom De anställer Christopher Wood för att ta att skriva manuset tillsammans med Richard Maybaum Christopher Wood han bygger på att Ernst Stavro Blofeld har bytt identitet till Karl Strumberg och bor i Malmö Och som blir helt enkelt övertagna av den tysta terrororganisationen RAF och att där på något sätt så blir det ett internt krig och de för någon typ av gerilla verksamhet i Europa genom bombningar och eh, makabra död. Där kommer då såklart vår kära gamla vän Kevin McLaurie in i bilden och stämmer Eon. Och produktionen stannar till ytterligare en gång. Under den här tiden då så har Michael G. Wilson läst i en, en tidning om en reklamstund som gjordes. En man som hoppade ut från en fjälltopp med Martin Fall och ett par skidor. De ringer upp stuntmannen, Rich Silvester, och frågar om han kan göra det igen. Hans svar var dock att han aldrig har gjort stuntet men att han gärna gör det. Så de beger sig till Kanada och spelar in den här scenen utan att eh, de har ett fullgott manus. Så att säga, utan att de faktiskt egentligen får spela in någonting. Så de lyckas få loss 250 000 dollar och spelar in hela pre-title sekvensen vilket dittills var det dyraste stuntet och aktienscenen någonsin som var inspelad. Där snart därefter så efter det att de har gjort hoppet och efter att de spelade in på itall-sekvensen så får de dock eh, det gröna ljuset så att sätta igång inspelningen. Och man kan säga att problemen tog inte slut här utan under hela den här mastodont-inspelningen. Filmen kostar trots allt 14 miljoner dollar att göra vilket var... Både Limelettai och The Man With The Golden Guns budget tillsammans. Så stötte de på problem efter problem. Till exempel i Italien när de spelade in. Så kunde de inte riktigt strukturera upp biljakten. Utan där höll de på och höll de på. Det tog flera veckor att få till någonting som liknade en biljakt. Och i, när de väl sen begav sig till Egypten ett par veckor senare. Så var problemen ännu större. I Egypten hade nämligen ingen stor Västfilm spelats in tidigare Så kommunikationen mellan Egypten och väst Var minst sagt bristfällig uh, Cabo Brockles skriver i sin biografi att det tog två dagar att ringa Till England, bara för att få kontakt Med dem och när de skulle skeppa ut Sina filmrullar då med det de hade spelat in Bara det tog Många veckor för de fastnade i tullen Så klippningsarbete kunde inte komma igång överhuvudtaget under hela den perioden I Egypten De var som allra mest fyra produktionsteam som spelade in parallellt Ett var i Egypten Ett var i Italien och spelade in biljakten Ett var i Bahamas och spelade in undervatten sekvenserna med bilen Och det fjärde var i Kanada och spelade in scener med brittiska flottan Sen när de väl har blivit klara med just Egypten-inspelningarna och Italien-inspelningarna Så behöver de också filma klimatset Som då ska på supertanken det de första de tänkte göra var att de skulle hyra en av bolagets självs tankrar Men de upptäcker det att de skulle aldrig någonsin kunna sätta förkärting på av de tankrarna Eftersom att de fortfarande var fyllda med oljegaser Så hade det exploderat där inne så hade förmodligen hela skeppet exploderat Och det hade ingen velat vara med om Så Kirby Broccoli och Ken Adam Kommer överens om, efter mycket om och med, Att de ska bygga en filmstudio i London Eller strax innanför London så kan när de får uppdraget att bygga det som skulle bli W7-stage. De fick 600 000 pund. Och de fick ett par veckor att bygga upp det hela. Och även strukturen till insidan av Liparus. Och det blev då världens största filmstudio. Faktiskt. Och eh, när de det är en anerheter att de försökte ljussätta hela den här så kunde inte Claude Renoir filmen cinematograf Kunde inte ljussätta det för att det var så pass stort och expansivt Så de plockade hemlighet in Den stora regissören Stanley Kubrick För att kunna ljussätta Hela detta Och det är som liksom ett synnum för hela filmen De skulle gå all in Det var Cabo Brooklys första film Där han var ensam Det är mycket som rider på att den här filmen ska bli en succé. Och Lewis Gilbert Han sa det redan från början När de skulle börjat han tänkte att de två tidigare filmerna blev inte så pass stora succéer för att filmteamet inte förstod vem Roger Moore var. Och Gilbert han kände Roger Moore sen tidigare. Han visste om att Roger Moore han är mer av en klassisk gentleman och därför måste vi spela in mer åt det hållet. Så hela filmen försökte han fixa till så den skulle gå enligt Roger Moores egna personlighet. Och... Tillsammans med den stora budgeten och tillsammans med att de försökte hitta att de verkligen hittade Roger Moores självsärka aura så lyckades de leverera en succé utan dess like. Filmen drog in så mycket som 185 miljoner dollar sommar 1977. I med Star Wars som drog in upp på 300 miljoner dollar så är det kanske inte så mycket men i rena bondtermer så är det en enorm summa pengar. Speciellt när vi jämför med The Man with the Golden Guns Office. Och filmen Den blev ju även trefaldigt Åstagsnominerad Och eh, precis som vi sa tidigare så är det väl kanske En, en av de mest ikoniska Bondfilmerna Och eh, det visar verkligen Att när det väl behövs Så kan Ion Productions verkligen Övervinna alla odds och visa att Det finns visa att nobody does it better Än James Bond Ja man blir nästan lite stolt Som Bond-fan Det är inte första gången De övervinner alla åt som du säger Simon. Nej, det, är, det händer ju flera gånger Det är otroligt hur de vänder på allting Och uh, verkligen levererar När det väl gäller Ja, Det är väl uh, Casino Royale som kommer till Åtanke först ja. i mitt huvud, i alla fall. Och GoldenEye Det är väl de, de här tre då, som Tar tillbaka ja. serien Verkligen Intressant, jag läste i Some Kind of Hero häromdagen att om, alltså när, när Rockwells Saltzman hamnade i det här problemet, eller Saltzman äh, blev ju gick i personlig konkurs. Äh, så innan de hade löst allting, alltså hade de inte kom, kunnat komma överens hur de skulle ha löst det där att han skulle sälja sin andel och sådär, då hade då hade de kunnat bli av med, med producenträttigheterna helt. Vilket jag tyckte var ganska intressant. Eh, om det hade gått liksom, några år till utan att de hade löst problemet, då hade rättigheterna släppts. Och så hade de gått vem som helst annars kunnat köpa upp dem. Bokrättigheterna alltså. Mm. Eh, det tyckte jag, det har inte jag inte hört förut. Nej, och det är det också. För Kaby Rockwell, hans vilja och motivation var att köpa ut Harry Saltzman så att han skulle bli 100% ägare i produktionsbolaget. Men det fick han inte för Saltzman och hans advokater utan de ville att det skulle komma in en andra part, helst någon som Saltzman redan kände. Men det fick de inte heller till för att han hade ingen i sin närhet som han ville lägga upp 20 miljoner pund för produktionsbolaget. Så då den enda som verkligen ville komma in i det det var ju MGM. Filmbolaget. Och det vill ju absolut inte Cubby Han vill ju inte ha ett stort företag bredvid sig Men som vi ser idag så är det ju 50-50 mellan familjen Broccoli och MGM fortfarande Så det fungerar ju Men problemet är att MGM är ju ett aktieärkt bolag Som hänger mycket på vad de, vad de i övrigt gör liksom. De har ju haft problem genom åren ja. Och det såg vi senast 2010 där då MGM gick i konkurs Och då följer ju hela produktionen också för Skyfall så det har ju både sina för- och nackdelar att vara delägare tillsammans som ett storbolag. Ja. Eh, fanns det någon anledning till det att Solsman inte ville släppa ett kabbi varför att han skulle kunna få en väg in tillbaka? Eller att han på något sätt skulle kunna ha sitt inflytande kvar? Indirekt eller? Jag tror förmodligen det var att av det jag läst så är det nog att han skulle kunna styra i bakgrunden. Och att trots att de var produktionspartners en länge tillbaka så var de ju ändå... De hade ju sina meningsvillaktigheter redan från start så han, han ville inte släppa pre på prestigen att tappa bondserien helt och hållet speciellt eftersom att det var Stoltzman som faktiskt köpte rättigheterna från allra första början så tror jag helt enkelt att det låg just prestigen att förlora allting mot sin före detta partner mm. Soltzman var ju den enda som han producerade ju film, andra filmer mm. vid sidan om och det är ju inte broccoli. Och det var ju dem. Och det var ju. Alltså man var ju intresserad. Och han, gjorde, han producerade ju många sådana här arthouse-filmer. Små filmer. Småfilmer. Förvisso inte med några jättebudgetar. Men som. Alltså de blev ju allihopa. De gick back. Alla hans filmer han producerade. Och det var väl det Främ som gjorde att han inte Att hans ekonomi inte höll längre. Ja och sen köpte han ju ett stort bolag som Technicolor som än idag sköter om just, just färgsättning i filmer. Och det må man ju kanske tänka att det är ett smart drag. Det är ett bolag som går med vinst men samtidigt så var det ett extremt kostsamt företag som inte han kunde lägga tid på. Och det var ju en, i, en av många företag som man kanske inte skulle ha gett sig in på när man samtidigt driver ett filmbolag. Nej det var väl det, han ville, han ville hålla på med lite väl mycket olika grejer kanske. Mm. Broccoli han, han var ju bara fokus på Bond och inget annat ja, Broccoli sa det lite bittert just runt tiden med Spy av När folk frågan. om hur känns det att vara ensam, hur känns det att kunna göra det själv och sa han att, ja, i min tanke jag har varit själv sedan 1962 Min produktionskollega han har inte gjort mycket för att få den här serien att bli stor vilket är lite väl <laughs> Nej, Det är nog tur. Ja, <laughs> verkligen. Nej, det är lite tur att det var Broccoli som inte i, ja. gick i konkurs utan det var Saltzman. Ja. Annars vet man inte vad serien hade varit idag. Om den ens hade varit någonting. Ja verkligen. Nej, broccoli har ju verkligen från ja. första början brunnit för serien. Verkligen. På, ja, på de har sätt. gjort. Men ändå så är det konstigt. Det är ändå Saltzmans alltså runt den tiden när de började splitta upp och gjort, gjorde varannan filmsprincipen. Så har ju alltid man varit inne på den lite mer seriösa linjen. Mm. Och Broccoli på mm. den mer storslagna ja. liksom. Så att visserligen har Broccolis filmer dragit in mer vilket är positivt. Men sen har ju man stått för lite mer lågmälda bondfilmer Vilket jag ju ibland ja. uppskattar. Ja, jag tror det var därför de lyckades så bra också. När de var i början av serien. För då var det ju både box-office och seriösa filmer liksom med From Rush with Love och Goldfinger och Thunderbolt, som ändå var storslagna men ändå jordade på något sätt. Ja, det är intressant också att eh, Saltzman, han var ju en produktionsansvarig för Honor Magic Majesty's Seated Service och Levin Let Die och Cubby för Diamonds of Forever och The Man with the Golden Gun. Ja, exakt. Det ser man ju lite i deras inriktning på, på film. Ja, jag, jag tror var Ken Adam som sa det att... De hade aldrig kunnat klara att de första 10-15 åren utan varandra. För Soltzman han var showman. Han liksom förde in det storslagna. Han var den som liksom levde upp med produktionen. Och Kabbe han var den som var passionerad och drev den framåt. Och att hade man plockat bort en av dem på 60-talet eller på 70-talet. Så hade Bonds-serien fallit direkt. Ja. Mm. ja, för jag kan... Eller... Alltså så man har ju gjort en del märkliga val... Eh, genom produktionerna men jag, jag, jag tycker att han ibland nu för tiden är lite väl bortglömd, alltså jag tycker inte mm. man ska glömma nu, nu för, för, för vår del i podden så är han nu borta ur serien så då kan man ändå tycker jag, summera en liten riktat, riktat lite tack till honom för han har ändå gjort mycket för serien även om han försvann eh, ur serien ganska tidigt ja, verkligen. det var ju han som fick rättigheterna från första början, det var ju han som drev framåt, det var ju han som till sist Fick till att produktionsbolaget startade 1961. Så att, eh, ja. det hade ju inte varit någon bond utan honom. Ja. Eh, så jag tycker att vi lämnar bakgrunden där. Och vidare till någonting som jag tycker ska bli galet intressant. Nämligen förlagan till den här, till den här filmen. Till eh, boken. Så eh, vi släpper väl in Rickard till att dra det. Jag går och hämtar kaffe. Hej. Om man tycker att... Fleming hade stor um, experimentlusta med Formers With Love, så är det ingenting mot The Spy Who Loved Me. För den här boken är skriven ur ett jagperspektiv från kvinnan Vivian Michels synvinkel. Och Bond dyker inte upp i berättelsen förrän sida 120 av 200. Så det är väl nästan två tredjedelar in. Berättelsen börjar med Vivienne som är en kanadensiska i tidiga 20-årsåldern. Hon anländer till ett för säsongen nedstängt motell i norra New York State. Och där har hon blivit ombedd att ja, vakta över motellet en natt innan det ska stängas ner för gott. Och väl ensam på kvällen där så berättar hon för läsaren- om sina senaste år i London. Hon går tillbaka lite i tiden. Och får veta om hennes liv där. Om hennes upplevelser. Om hennes pojkvänner. Och hur livet lite så här sakta har gått ut för. Och sen är vi tillbaka. På det här motellet. Och det är sent på kvällen. Det dyker upp två gangsters. För att bränna ner motellet. Och dra in försäkringspengar åt sin chef. Mr. Sanginetti. Och då som ett lyckokast. Ska de ha lite kul med Vivienne. Innan de skriver till verket. Och då dyker då James Bond upp. I rättan tid. Räddar Vivienne. Och dödar de här två gangstrarna Innan han fortsätter vidare. Och lämnar ett djupt avtryck. På den här unga kvinnan. Det finns. Mycket, väldigt mycket intressant. Kriosa kring den här boken. Och jag ska försöka inte liksom bli helt galet långrandig. Men det här är i alla fall Flemings nionde roman. Också en kort roman skulle man kunna kalla det. Och är en jätte, jättekraftig avvikelse från resten av bokserien. Jag vet, inte, jag, tycker, jag vet inte vad ni tycker. Men jag tycker man nästan kan diskutera om det här faktiskt är en liksom, bondbok. Som så. För det är ju inte ett bondäventyr. Det är inte det är varken ett agenttriller eller ett agentäventyr. Utan det är typ en kärleksroman på något sätt. Inte inte för att jag har läst sådana. Men jag får lite sådana här harlekin vibbar Känner du till vad harlekin böcker är för någonting? Nej. Just när den lägger sig. Nej men det är ju lite här ja men det har det är ju ett förlag som ger ut lite så romantiska lite så tantsnusk visst är det tantsnusk-grej? jag tyckte jag kände igen ordet ja lite ja exakt det, är lite sånt. <laughs> eh, och det finns lite sådana vibbar i den här boken tycker jag jag vet inte om man ska... det är väl lite en liten romantisk thriller där och jensbonden från James, Bond, James Bond just är just en liksom, bi karaktär i boken så ja det är därför den här boken är också gjort roligt svår recenserad för att man vet inte riktigt hur man ska ta sig an den. Samtidigt också får man ju komma ihåg att han skrev i boken för att han var eh, irriterad på bilden av James Bond och han ville försöka och, mm. och förändra Faktum. den. Hur bilderna blivit eh, blev i media. Så det är ju en han vill ju säga någonting om Bond, nu bara det att han gör det på ett väldigt avvikande sätt. Ja precis, han, han ville komma bort från den bilden som man tyckte att Bond hade blivit som man inte höll med, höll med om. Ehm, den här boken skrevs som vanligt på Jamaica. Ehm, och enligt Fleming själv så var det här. Den av hans böcker som var enklast för honom att skriva. Varför vet jag faktiskt inte. Ehm, och i slutändan så blev det också det kortaste manuskriptet. Av alla hans böcker. Så jag antar att han kände att det gick fort och. Om man nu vid den här tiden 1961 återigen var lite less liksom på, på de vanliga bondäventyren han hade skrivit så var det här något helt annat. Jag gissar att han tyckte det var kul att försöka se på det här experimentet. Men det här experimentet fick ju väldigt dåligt mottagande av både kritiker och fans. Fleming var ju från början väldigt öppen med att han skrev för att underhålla och han ville att läsarna skulle gilla det han skrev vilket gjorde att den stora kritiken han tog emot gjorde att i efterhand så var han väldigt missnöjd med den här boken och det ledde till att han till exempel han hindrade pocket i England det fick inte se ut någon pocket-version eh, under hans livstid på den här boken och han gav inte i rättigheterna till berättelsen. De fick bara använda titeln. Um, och så här skrev Fleming själv till sin utgivare på um, Jonathan Cape: I had become increasingly surprised to find my thrillers, which were designed for an adult audience, being read in schools och att young people were making a hero out of James Bond. Så so det crossed my mind to write a cautionary tale about Bond to put the record straight in the minds of young readers. The experiment has obviously gone very much awry. Alltså experimentet har uppenbarligen gått snett. Och um, det sammanfattar väl lite liksom, lit, sammanfattar lite boken, hans egen inställning till hur det blev och den kritik som faktiskt kommer det här. Och det är många som anser också att det här är en ovanligt våldsam och med dåtidens mått ganska ovanligt sexuell bok. Vilket gjorde att den också förbjöds i vissa länder. Och den, den skulle släppas i. Skulle publiceras i en tidning Amerikansk tidning som heter Stag Och då döpte de om den till Motel Nymph Så att Det, det, det känns som lite Spiken i kistan Det enda Flemming i slutändan faktiskt Verkligen gillade var titeln Och då tog tidningen bort den också <laughs> Fan <laughs> Jag läser man boken får man också läsa Hur Flemming förlorade sin oskuld På en bio är det, någon, är det hans Vadå är det någon självbiografisk grej Ja, det var så han förlorade sin oskuld, Samma sätt som i Oj, boken. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Ja, det är ju inte någon rolig scen heller. Alltså. Nej, Den är ingen rolig. Den här... Så skrattar ni. Men det är rolig, rolig bondkuriosa. Ja, verkligen. Inte ens jag visste det, mm. Ja, Som ni märker så finns det ju då ingenting gemensamt mellan boken och filmen. Förutom en liten, liten detalj. Och det är att karaktären ena gangstern, horror- han har någon typ av stålbeläggning på sina tänder. Som då ska ha inspirerat till Jaws i filmen. Annars så finns det verkligen ingenting. Hans kompanjonsladd ser ut så kort och flintskallig. Som Sandor i Spail Just det, det är lite Sandor. Sant. Helt riktigt. Inte de mysigaste karaktärerna i, i boklitteraturhistorien. Men vad, vad tycker um, vi om den här boken? Ja, det var precis det jag tänkte säga. Uh, vem vill börja? Emanuel kanske? Har du någon? Jag vet inte om du har läst den på sistone eller? Uh, jag har läst den. Det var ett par månader sedan nu. Men jag har läst den. Och uh, första halvan är lite onödigt romantiserad. Uh, det är, jag var varit lite eller förvånad när du sa det. Att Fleming var den enklaste boken han skrivit. Med tanke på att den är så pass... Tagen långt ifrån hans egen erfarenhet. I övrigt så brukar bondböckerna vara skrivna Efter antingen hans fantasier Eller efter sånt han har hört eller upplevt själv Han kanske tyckte det var Enklast att skriva att det var total fantasi Men det känns lite som att han Romantiserar en kvinnas uppväxt Lite väl mycket Det känns som att han inte riktigt har koll helt På hur en kvinna tänker Hur en kvinna talar Så det jag tycker är, Det drar lite väl mycket i början men jag ska inte säga att jag inte tycker det är helt ointressant heller för att det är väldigt otypiskt en bondbord och det känns inte heller som att det är Flemings skrivstil och hela upplägget är väldigt annorlunda så att det är intressant men kanske inte så mycket mer än så. Jag tänkte faktiskt i min del säga nästan tvärtom på det att är, även om den är väldigt motsatt till hur en bondbok är så tycker jag ändå att det är extremt typiskt äh, Flemings, Flemings. Okej, ja. I sättet den skriver Jag tycker den var väldigt eh, Väldigt På något sätt romantiskt beskriven i Både platserna hon besöker Och vilka personer hon möter I sin, sin bakgrund På något sätt som inte brukar vara annars Annars brukar det vara tydligt beskrivet Men lite mer realistiskt Men det är just det Som, som fastnat mig med den här boken Det är ögonblicket till Bond dyker upp Och eh, han, han liksom bara stiger in i hennes värld från ingenstans. Och det är som första och kanske enda gången man ser att Bond är som en riddare i en skinande rustning på något sätt. Här kommer han och räddar kvinnan och räddar liksom henne och gör dagen lite bättre på något vis. Han känns som en riktig hjälte. Och jag tycker det är extremt intressant att läsa om någon som ser Bond från utsidan. Annars så ser, läser vi ju hur Bond upplever saker och hur Bond tänker och... Hur bond är och så Men här får vi verkligen se hur andra ser bond Och det är inte alltid det stämmer Det är inte alltid de två världarna Går ihop på något vis Så just det gäller Bond är med de sista åtta sidorna Är riktigt riktigt bra tycker jag Och det är brutalt Men även här väldigt Romantiserat Det är li nästan lite evokativt på något sätt det är... Och sen hur bond åker i vägort Tittar man på själva tidslinjen som boken utspelas i så utspelas den här boken under de månaderna med Tracy, Younger Emergency Secret Service. Under den tiden han håller på att bli Sir Hillary Bray. Så det är också lite intressant att den här historien kommer däremellan som liksom bara. Och eh, det, det är svårt att sätta ett betyg på den här boken jämfört med andra. Så jag tror jag kommer hoppa det faktiskt helt och hållet. Men jag gillar den här boken. Jag tycker inte alls den är värd att bli utskälld så mycket som den har blivit sedan den utgavs. Utan det är ett, ett intressant experiment. Kanske inte helt så lyckat som Fleming hoppades på från första början. Men i det stora hela så är den helt enkelt intressant. Och jag gillar verkligen beskrivningen av Bond i här boken. Det känns som en. Han känns som en hårdnackad man som... Ja, han känns väldigt trogen den filmförlagen som senare kommer på något vis. Mm. Vill du replikera, Emil? Nej, ja, det jag ville repl replikera på bara. Det var väl som jag inte håller med om, det var ju det där med stilen. Jag tycker den är ändå väldigt typisk eh, Flemming. Eh, men eh, annars håller jag med om att den eh, inte förtjänar att bli så utskälld eh, som den har blivit. Jag tycker inte att det är en bok, jag tycker mer utav att det är en ganska typisk typ, coming-of-age-historia man läser. Men jag gillar den dels för att det också... När hon, ser till, hon som är berättaren har ändå en viss, viss humor i allting. Vissa humoristiska undertoner som jag gillar. Jag tänker exempelvis på när, när hon är i London och jobbar... Jobbar åt en tysk och blir uppsagd efter att eh, hon har blivit gravid. Så hon tar det väldigt så här, lättsamt, även om det är ganska allvarligt. Det är, hon är väldigt charmerande, den här berättar, berättaren. Eh, och just hela mötet med tysken tycker jag är jäkla... Den biten i boken gillar jag väldigt mycket. Jag gillar också biten här... De första kapitlerna för att Bond kommer till, eh, till det här motellet. tycker jag också är väldigt bra. Eh, sen... En grej som eh, kanske är lite småintressant var just den poängen som Flemming vill göra som kanske kommer lite väl tydligt på slutet när polismannen har det långa, långa snacket. Och det är ju det att Bond är en del av i en kriminell värld och umgås, kommer inte nära Bond eller de kriminella för det enda Bond för med sig, det är död. Eh, så du har träffat Bond, du har kommit därifrån, stick därifrån men stannar inte kvar för länge. Och sen i nästa bok så gifter sig Bond och frugan blir dödad. Just det. Så den poängen kommer igen i nästa bok. Fast eh, här blir det kanske lite väl övertydligt med polisens lilla, lilla fader-dotter-snack nästan. Ja, det är ju lite så. Han ska ja. berätta hur världen funkar. Ja, exakt. Eh, när men annars gillar den just, just på grund av att den är, hon är väldigt charmerande... Det finns flera bitar Som jag tycker om väldigt mycket Sen, man måste ju veta vad det är man läser Innan man börjar läsa den Ja exakt, vet man vad det är Att det här kommer inte vara en typisk bombberättelse Eller något helt annat Då kanske man kan gå in i den och läsa den Med lite mer öppet sinne Och då kanske man köper hela experimentet lite mer Annars så blir man troligtvis väldigt besviken Betygsmässigt ger den en 3 För att Den får ändå lite avdrag just för att det är ingen inget riktigt bondäventyr på det sättet. Ja. men jag tycker ändå att det är en ganska bra bok. Ja, men det är just det som gör att jag tycker den här är så alltså, extremt svår recenserad om man nu nödvändigtvis känner att man måste recensera alla böcker, men nu är det det jag försöker göra. Um, som säger som alltså som som en bondbok betraktat så är det svårt att liksom påstå att den är bra. Eftersom, eftersom om man går in med förväntningen att läsa en bondbok. Så kommer man bli besviken. Men för mig som vet vad det är för typ av bok. så Som du säger så kan jag ha ett annat sinnelag. Ett öppet sinne. Liksom. Um, men jag håller med dig. Men Jag tycker också att det här är en bra bok. Och det är intressant ändå att. Jag är precis tvärt emot dig, Emanuel. Jag tycker att det är första halvan som är överlägset bäst. Och andra halvan tycker jag är rätt tråkig. Jag tycker att, för jag tycker faktiskt att första halvan, alltså hennes, Vivienne Michels eh, bakgrundsberättelse. Jag tycker att den är faktiskt väldigt gripande. Och jag är väldigt förvånad att Flemming lyckas skriva så pass trovärdigt ur ett kvinnligt perspektiv jag vet att det var på, den på tiden när den kom så var det alltså de kvinnliga recensenterna var mycket mer positiva än de manliga recensenterna för att de kvinnliga recensenterna tyckte att det var en ovanligt realistisk skildring av en kvinnlig karaktär medan männen inte tyckte det var en realistisk skildring det är en ganska intressant. Um, och just det här hennes berättelser om sina pojkvänner och hur de konstant har svikit henne. Alltså, jag tycker det är. Det är otroligt välskrivet och jag tycker det är genuint bra. Och det. Nu ska inte jag sitta och liksom. Uh, jag vet inte hur det är att vara. Uh, Kvinna i 60-talets England. Liksom. Men det, det är ju... Alltså, det, hennes berättelse handlar ju om hur det är att vara kvinna i ett mansdominerat samhälle. Och hur hon hanterar sina nederlag. Vilket gör att hon som karaktär är... Hon är ju Flemings överlägset bäst porträtterade kvinnliga karaktär. Helt naturligt eftersom hon faktiskt är... Den enda riktiga huvudrollen, kvinnliga huvudrollen i alla hans böcker. Ehm, och det, Vissa delar berör mig faktiskt väldigt, väldigt djupt. För hon blir otroligt illa behandlad. Ehm, och sen kommer då den här andra halvan som den är liten, väldigt, väldigt standardmässig. Det är, det är en thriller. Det handlar om Bond som kommer in och... Ja, har en uppgörelse med några gangsters. Vilket för mig är ganska ointressant. Det, det bästa där, det tycker jag är när Bond berättar om sitt senaste uppdrag. För han har ju då kommit, han har varit i Kanada och stött på Spectre ännu en gång. Och, då, och sen har han åkt ner till New York och råkat hamna på det här motellet. Ja, och det... det han berättar om det här för Vivienne och jag tycker det är, det är väldigt, väldigt intressant. Det, är också, det, är ett, ett, det finns ett äventyr där som, som man skulle vilja veta mer om. Jag håller verkligen inte med. Uh, utveckla? Ja, för att uh, det är väldigt out of character av Bond att sättas ner med någon som man precis har träffat och bara berätta allt om allt. Jag vet, absolut, det, är, det håller jag med om att det är lite märkligt. Däremot så man... håller jag med om det att det är just intressant att där någonstans finns det ett äventyr som man bara skrapar lite ja, är, på ytan på. Precis, det är snarare och det att exakt, att veta att han under den, att den tiden har stött på Spekter. En tillgång, och jag, jag tror fast att det skulle gå att göra det här till en film ändå. Om man på något sätt behandlar den här berättelsen på motellet som en pre-title-sekvens som sen fortsätter i Kanada på Bond på något möter spekter. Liksom. Jag tror att det hade gått att få in den här berättelsen. Inte hennes bakgrundshistoria men själva motellgrejen. Um, ja, det är ju ja, betyg. Jag, jag är lite som Emanuel. Jag vet inte vad jag ska sätta för betyg. Liksom. Som bok betraktat så tycker jag det är en Han är då ganska stark trea, den är bra den är väldigt liksom splittrad, den har två olika ben och den vet inte riktigt var den ska stå någonstans och som bondbok betraktat så kan man inte ge den så mycket mer än två, så att, jag vet inte välj själv vilket betyg ni tycker att jag ska ge den, jag vet inte själv faktiskt mm. Du låter hyllande, sätt en trea Ja, men alltså jag, tycker, jag tycker det är en bra bok men samtidigt kommer någon och frågar ett liksom, men om tycker att jag ska läsa den här boken jag har inte läst något Bond förut då, då kan jag ju inte rekommendera den. Man kan rekommendera den men säga läs de andra först. Mm. Ja, jag vet. Uh, ja, men, uh, jag tycker att den ska betraktas som det den försöker vara och då får den väl få en stark tre då. Helt ja. enkelt. Ja. Uh Rymt. -huh. Mm. Intressant Vi lämnar därmed boken Och så giv oss in i filmen mm. uh, Ja, vi brukar inte snacka så mycket om Gunbrand. Det finns väl egentligen Vi snackade ju mycket Det är ju ny Gunbrand för den här filmen Det ja. är det Och vi avhandlade ju ändå Bägge två ganska ingående i uh... Ja Liv en lättare avsnittet Så jag tycker inte vi kan snacka så mycket om det här, Förutom att jag bara vill säga att musiken är skitdålig Ja, dåligt timad. Ja. Jag, jag tycker det är bra musik alltså, ja. Jag vet inte jag, jag tycker den är medelbottig Den är varken heller egentligen ja. Ja. Jag tycker, ja Jag tycker nog ändå att den här Gunburn Alltså visuellt Är lite bättre än den innan Ja, men det håller jag med om Just musiken sitter alldeles fel Ja är det var mest jag vill ha sagt, för den andra ja. tog vi i Leven. Ja. Så vi går in i Pre-Tiden, istället ja. eh, Och den ikoniska Pritlen. Ja. Så vad tycker vi då om detta ikoniska film, denna ikoniska filmhistorie? Ja, då jag börjar då direkt att säga att eh, den här sevensen, eh, fritlen uh, innehåller ju många scener faktiskt. Vilket man man glömmer bort. Att det är äh, ubåtar och det är lite M och det är lite allt möjligt. Äh, så att om det inte hade varit för farmstjärnshoppet så hade den här pre-titlen inte varit någonting. Nej. Det är ju den som räddar upp den. För, det, för jag kan tycka... Jag gillar pre-titles som fokuserar på en scen. En sekvens. Och det gör ju inte den här. Och därför den inte ligger liksom... Högst upp på listan för mig. Jag älskar farkenshoppet. Det är ju alltså svingrymt. Men som hel pretitlesekvens så är den inte grym för att den är för mycket instoppat i den. Jag håller med dig helt. Jag tycker att den är lite försplittrad. Det man hade kunnat gjort det hade varit att ta hela den här ubåtsdelen efter förtexterna. Efter main titles. Ja, precis och, det jag tänkte också. Ja, Och bara ta de scenerna som är just i Österrike är väl. Oh. Eh, bara ta det eh, Och sen det andra Med eh, m Google -Go Och ubåtarna ta det efteråt eh, Då hade det blivit bättre Jag tycker fortfarande att den är bra, men den är Lite för splittrad och lite för ofokuserad För att jag ska betrakta den som En av de absolut bästa oh, eh, Ja, Den är oh. fortfarande bra Ja, jag måste nog se faktiskt Båda två, jag tycker nog Alltså hade <coughs> Det är inte den, den absolut bästa pretitle, eller Inledningssekvensen, det tycker jag inte men hade det bara varit skidjakten och som ni sa, Österrike scenerna, så hade den nog varit en av de absolut bästa. Och det är om man hade tagit U-båtscenerna efteråt. Men jag tycker ändå att den är väldigt bra. Den ligger ju med lätthet på topp 10, över inledningssekvensen för mig i alla fall. Ja, absolut. Just för att allt, allt som utförs i den är väldigt snyggt och bra. Och Go kontor och och ja nej, allt är, allt är väldigt snyggt. Det är det jag, jag gillar den. Jag kan, in, jag kan in, inte hålla med Emil eller Rickard överhuvudtaget Jag känner det att just det att vi får se Att atombåtarna blir Stulna eller de försvinner Och vi sen får se att Gogol gör sitt i Ryssland Vi får se att M kallar in Bond Det på ett sånt akut läge Så det är egentligen förstått att Bond måste bort Och Bond kommer att rädda världen på något sätt Och det går så pass fort Det är inget extra lullull lull i filmen Eller i den här sekvensen utan det är bara Pang, pang, pang. Vi får se direkt vad som händer. Och att Bond behövs. Han kallas in. Och så kommer en excellent actionsekvens, sekvens Kan tjäna de absolut bästa. Som krönas med hoppet och Union Jack i slutet. Så det är liksom det bygger konstant åt just det ögonblicket. Och fallskärmen fälls ut och vi förstår att wow, nu ska Bond ut och rädda världen. Så jag tycker att den här skitade sekvensen, den är topp tre. Just för att den har allt nödvändigt för att skapa just det där sista ögonblicket som är så viktigt. Visste ni förresten att de, eh, de skrev, de fortsatte skriva liksom efter hoppet, Så tänkte de att man skulle se hur Bond landade också. Jag minns inte om det var Christopher Wood eller om det var Maybaum som skrev det. Man de hade skrivit i manuset att han skulle, han skulle ha skidorna på sig fortfarande. Så skulle han landa i en sjö och liksom direkt haka på en motorbåt och skulle de börja åka vattenskydd oh. istället. Oh. <laughs> <laughs> det hade ju dödat ögonblicket. Ja, så det var nog bra som de klippte det där de gjorde. Hade... <laughs> det är så dåligt. Nej, men alltså, jag håller mer om att allt som görs i Pridad-sekvensen är väldigt bra. Det är liksom, allt görs är av, en, av en anledning eh, och de sätter ju app-storing väldigt, väldigt bra. Men anledningen varför den inte hamnar på topp tre för mig är just det att det blir lite för mycket pre-title. Jag tycker just att pre ska vara ganska kort, koncis, en scen och inte så mycket mer. Då är det alltid som bäst. Men jag håller med om att det är, ju, det är fortfarande väldigt bra pre -title. Den är ju, ja definitivt topp tio. Det kan jag säga något annat om. Ja. Mm, men det är just det att De brukar få in så pass mycket information Under så pass liten tid också Ofta har ju pre sekvenser det problemet Att de måste sätta upp historien Alldeles för mycket Men här behöver vi inte veta så mycket Just exposition utan det är bara Vi ser vad som händer och vi förstår vad som är på väg att hända Ja, jag håller med, med om det Gör jag faktiskt Jag vet inte om jag håller med om det alltså. Men <laughs> som sagt Alltså smakmässigt som håller jag med om Rickard Jag vill ha mina pre tall -sekvenser. Väldigt, väldigt fokuserade. Promotion mm. we love. Helt perfekt. 10 av 10. Eh, mm. Det här blir för mycket. Och jag tycker ändå att det är för mycket information i hur man ska sätta upp storyn. Det ubåtar, det håller koll på pojken och det är allt möjligt. Men mm. ja, så det är väl där jag landar. Den blir ju inte där för helt topp. Nej. En eh, liten fråga. Bara? Uh, uh. Hur i Hellskotta kapar man en ubåt? Alltså om de ser att det kommer en båt med öppet bog, eh, kör iväg nu båten. Inga maskiner fungerar ju. Ja, det var väl det att de, de manipulerar den på något vis. Ja, de stör. Ja, ja de stör ju. De, ja. Inga maskiner fungerar ju, det är därför de tvingas upp dit. Hur, hur har jag missat det här? Alltså allt slutar ju fungera, inga mätare, ingenting fungerar. Det börjar blinka rutt i alla kommandocentralen borde. Ja, exakt. Ja, varför gör du det för? För att det ska vara så. <laughs> ifrågasätt inte. Ja. Nej, titta på filmen och njuter. jag är fortfarande med i filmen. Ja. Eh, det kommer en bullshit om lite senare. Vi ja. kan vi nu gå vidare. Det tycker jag är med. Till eh, main titles och till eh, låten. Ja. ska vi börja med låten tycker jag. Ja. Eh, ska vi i vanlig ordning lyssna lite på den? Ja, det tycker jag. Klang, klang, klang lang. Lang, lang, lang, lang. Det är ju jäkla bra. Nej, vi kör lite låt. jag säger att jag tycker om låten Jag tycker den är, den är, den är bra Det är, det är också det är, som, som just filmen Så är det ju en, en av de mest ikoniska låtarna Skulle jag vilja säga Även om den inte är mest bondig Så är den ändå liksom en av de mest ikoniska låtarna Och låttitlarna framförallt Titeln har ju blivit lite som en slogan För hela Bond-serien mm. Och ja, den, den är ju inte bombastisk Alla Goldfinger eller eh, Thunderbolt men den är ändå en klassisk Bond-låt. Det är väl så mycket man kan säga. Sen går ju meningarna i så här, vad man tycker om själva låten. Men jag tycker jag tycker den är bra. Ja, jag tycker också den är bra. Och problemet är att Bond-serien har ju så extremt många bra låtar Ja. Eh, så det, det blir ju inte någonstans bättre än runt mitten. Eh, Nej. Jag tycker ändå att det är en väldigt bra låt. Jag tycker den blir lite bättre efter att den kommer igång lite mer. Mm. Eh, och att den lyfter lite mer. Ja. då... Då är det riktigt bra. Det är det som är svårt med, med musiken egentligen. Att låtarna är ju... Det finns egentligen bara... I min, i mitt, i min smak så finns det egentligen bara... Ja, fem kanske mest, som mest låtar som faktiskt är riktigt dåliga. Så resten är ganska bra. Liksom. Ja, jag tycker ju faktiskt att det här är en av seriens allra bästa låtar. Eh, just det, det finns extremt många som är upp och nosar på liksom... Femmor, starka fyror, så Ehm... Jag, jag tycker den är, den är så förbannat klassisk det, Visst den är inte så bombastisk Men det är en väldigt, väldigt fin ballad Jag tycker den här Och eh, Young Live Twice eh, Som Två av de balladerna som Som faktiskt är riktigt, riktigt bra Och som jag gillar att lyssna på Även utanför filmen Det finns en till, men jag kommer inte avslöja vilken det är Nej, jag vet eh, Japp, yep, du vet, men inte lyssnarna. Nej. Så att jag, nej, jag tycker den är grym faktiskt. Jag gillar den och det introt tycker jag är så himla fint. Ja. Det känns så just det där klang ja. Jag tycker det är jättefint. Men det är ju en alltså. poplåt liksom. Det är ju en, det är en låt som folk kan gilla utan att man gillar bandet. Ja, absolut. Det är det som gör att folk tycker om den tror jag. Jo. Ja, det, det är som att Marvin Hamlisch visste redan på förhand Att 40 år senare skulle folk använda den här låten Till att göra montage på Youtube För den är liksom perfekt ja. För den exemplifierar Bond Och eh, den är så pass typisk just den här filmen också Det är som de verkligen, som jag nämnde i, i bakgrundsdelen Att de skulle verkligen go all in Och då gör de det i alla aspekter Och just låten, det är som ett stort Stort långfinger till alla andra Att titta här av vi Bond bara Det finns ingen som gör det bättre än oss Och <laughs> låten är så pass bra Och vacker och den passar in i filmen Och Så att jag håller med Rickard att det här är En av de bästa låtarna i serien Och det är en av de få Jag får gå av När jag hör den även fortfarande Men det är inte en av dem jag lyssnar på Utanför filmen på det viset Men när den kommer tillsammans med filmen så är det Få titelsekvenser som Lyfts upp så pass bra av låten i sig bara som just här. Det är ju häftigt tycker jag att de, de har ju väldigt medvetet gjort en väldigt storslagen och episk film. Men att låten är väldigt lågmäld och mer fokuserar. Alltså den anspelar ju på liksom Bond som karaktär och lite på hans förhållande med Anja. Och det är ju liksom kärlekstemat sen för mm. filmen. Mm. Så tycker jag tycker det är häftigt att den gör något lite, den gör något lite annat äh, än vad filmen kanske i stort försöker med. Mm. Men det som ändå att, filmen har ju rakt igenom också en, en mindre, mindre del. Den känns ju väldigt evokativ, den känns väldigt romantisk i sin storstadie på något vis. Så där passar ju låten in. Och den används ju ja, inte så jättemycket i själva filmen. Men äh, den har ju som en romantisk gen som går ända fram till slutet på något vis. Ja, absolut. Verkligen. Det är väl det som är lite där signifikativa med de här riktigt stora, episka filmerna är ju alltid att det finns en... Det episka i en film är ju egentligen hur män, den lilla människan förhåller sig till det stora. Mm. Det är ju precis det den här filmen försöker göra på något sätt. Mm. Ska vi ta main titles då? Första gången Roger Moore är med. Ja, och jag kommer och... Jag vet inte om man sticker ut taken, får vi se, Det beror på vad ni tycker. Men jag tycker det här är skitbra. Jag tycker det är skitbra också. Jag tycker också det är skitbra. Ja, eh, jag gillar hur eh, Bond hoppar ner fallskärmen med Union Jack väcklar ut sig hända omfamnade och sen så går hela Main Titans i stort sett i Union Jack blått och grött med inslag av lite lila tror jag också. Ja. Och det är skit. Mm. Det är verkligen klara färger, det var det jag klagade på i de två tidiga ja. tidigare i Roger filmen att det var väldigt oklart vilken färgskala de ville gå i. Här är det grönt tror jag. Blått, rött och lite lila. Och det är så solklara. När det är rött så är det verkligen rött. Och när det är blått så är det mega blått. Liksom. Så det, ja, jag tycker det, och, och att Roger Moore är med. Det är faktiskt väldigt snyggt. Det passar väldigt bra. Ja, verkligen. Han har ett väldigt bra main titles utseende. Det är en, det är en låt som passar väldigt bra. Att ha i bond med i. Ja, Och speciellt Roger Moore. Ja, han har ju lite Nobody Does It Better aura överlag. Ja men det är ju, jag tycker det är, en, det är en rolig idé det här med att det är en akrobat på pistolmynningen som leker runt. Sen finns det väl vissa av de där idéerna som kanske inte är riktigt lika bra. Det är ju några nakna soldater som Bond puttar ner. Och, ja. <laughs> och det är väldigt mycket skuttande bröst i den här, <laughs> Mm. Ja men det är lite, mm. lite väl mycket är... Oj, fnittret, det är gött. Ja men det, det ska vara silhuetter Men det är inte riktigt silhuetter Det, det kanske känns så där Det är som Alan Partridge Säger <laughs> Oh, a bit of nipple <laughs> Exakt <laughs> <laughs> Men den är ju verkligen En av binders bästa mm. Absolut Ja, precis när man, tro, när man har tappat hoppet på Binder efter The Man With The Golden Gun så, så kom man tillbaka och leverera någonting väldigt modernt på något vis precis som serien och visst ja. Det, ja precis det blir väl sämre igen väldigt snabbt också här men, men just här så passar det så oerhört bra och som ni säger jag kan, jag kan bara hålla med, det är ändå absolut bästa helt klart tydligen så hade han från början en idé att, eh, att det skulle vara ett egyptiskt tema i hela pre-titeln. Uh, och det kan jag ju tycka vara bra att han inte gjorde. För mm. att det är just det att. Då. Just där vi är i filmen. Vi kommer från Falskynssoppet. Och den öppnar sen på den här ubåtsbasen. Det hade varit lite konstigt att ha Egypten mitt där. Ja. Liksom. Så han har, liksom, han har passat in den väldigt fint i filmen också. Den, den känns som att den passar bra där. Liksom. Ja. Eller den öppnar väl in på Googles kontor va? Ja. Ja är det så till och med. Ja, det gör den faktiskt. Ah, skitsamma. Inte, ja, inte det i närheten är... av Egypten i alla fall. Nej, Nej. Den är bra, helt enkelt. Ja. Oh. Eh, ska vi gå vidare då? Till, till det som händer efter. Yes. Eh, ja, det är ju möten med Google och M och lite allt möjligt som händer här. Oh. Eh, jag har inte så jäkla mycket att säga om de här scenerna egentligen. Jag tycker det är bra. Eh, en... Jag hade egentligen bara en anteckning från just den här delen. När det var Googles kontor. Som ser, jag tycker ser lite lustigt ut. Eller bara ett stort, ju, stort är... jäkla rum. Och sen ett skrivbord. ja, ja men Bakgrunden är väl bara målad också. Det ska se ut som ett stort rum. Ja. Eller? ja det, det är, är en, så. en som, så jag, mat painting Där i vårt rönda. Mm, exakt. Ja. Ja, men det sätter väl upp liksom filmen. Det, det är ju ett, det är ett ganska bra ämmöte. Det är första gången vi får se... Frederick Grey. Ja. Mm. ja. första gången vi får se både Frederick Grey och Google som blir återkommande. Ja. Och även Admiral Hall Graves, mm. om vi nu vill säga att han blir M senare i serien. Ja, exakt. Alltså, det är väl inte en helt otrolig tanke för vi även om det inte sägs. Nej, nej, typ. nej, det är väl en ganska mm. logisk förklaring. Men jag tycker att, ja, du kanske tänkte säga samma sak om han får väl se, men, men, att just uh, Roger Moore har marinkostymen på sig, mm. kommandörs på sig. Det tycker jag är så jäkla mm. snyggt på Roger Han bär upp den så himla bra. Det är exakt det jag skrev. Han bär upp den så snyggt. Ja. Den sitter ju bra på Roger Moore. har de är säkert skräddarsytten. Men den passar verkligen hans, hans bond på något jag sätt. Är... För han är ju så brittisk av sig. Så att det, det känns... Filmens eh, snyggaste kläder får man väl säga. att det. Definitivt. Ja. Det jag tänkte säga det var att seriens kanske bästa, enskilt bästa klipp finns här. Och det är just precis då vi har Fått liksom uppdraget av Google till Amassova Vi liksom vet vad som är på väg att hända. Och sen säger hon tillsammans med den ryska musiken i bakgrunden. Att hon vill träffa whomever was responsible for his death. När hon har på sin pojkvän. Och innan meningen är klar så klipper vi över till Bond i helikoptern. Mm. Och han tittar ut i fönstret. Och vi hör musiken och vi hör hennes mening. Mm. Och då kommer vi till Bond i sin uniform. Mm. Och det klippet det är... Extremt artistiskt. Vi får se just den här. Hon pratar om honom och vi får se vem som är den skyldiga direkt. Vi, vi sätter upp konflikten redan mellan de ja. två. Mm, och det är ju en viktig konflikt för filmen. Ja, precis. Ett riktigt genidrag av filmskaparna här. Riktigt, riktigt bra. Ja, det tycker jag. Till skillnad från The, Man the Golden Gun, när de använder Solex Agitator Story på ett halvdant sätt så använder de ju. Både kapa U-båtarna och Anja versus Bond här på ett typligt sätt tycker jag. Ja, det är väldigt gedigt bonus. Ja, för sidostorien i The Maverick Golden Gun blev ju lite så där i slutet så bryr man sig inte riktigt. Här är det ju verkligen tvärtom tycker jag i alla fall. Ja, det återkommer ju i genom hela filmen också. Så... Ja, exakt. Ja, de, de fullföljer båda storylinesen till ja, slut liksom. Det jag. Ja, det Och sen Bond... Blir ju inte briefad av just M heller direkt. Utan det är just sen när vi nämnde här tillsammans med admiralerna och tillsammans med Frederick Gray. Och det ger lite mer tyngd när Bond får uppdrag direkt av ministern. När han går där och pratar med Frederick Gray och han gör honom till folk som går som möter honom. Och det känns direkt som ett väldigt viktigt uppdrag till skillnad mot The Man with the Golden Gun. där de bara är ute efter en liten apparat i, egentligen. Ja, Bond känns uh, väldigt viktig. Ja, på en gångs skull. Extremt viktigt. Jag tänkte säga det, jag har alltid tyckt att i den här filmen, som ingen annan film, så har det känts som att världen verkligen är i fara. Ja, precis. Jag har alltid tyckt att den här filmen får, får verkligen... Det Bond ska rädda världen ifrån får filmmakarna att verka väldigt, väldigt imminent. Nu har jag tappat ordet på svenska, men det är väldigt påtagligt just det som är på väg att hända. Det mm. har aldrig känts som att världen har varit under sån stor fara som... I den här filmen just. Ja, och det känns verkligen som att världen behöver Bond. Exakt. Kärnvapenkrig inom några minuter om inte Bond är där. Så att det är, ja, jag gillar den spänningen som är genom hela filmen. Ja, verkligen. Och det fungerar så pass bra med Roger Moore också i verkligen. just den här filmen. Det är nog därför jag gillat den här filmen så mycket genom vår. Eh, och sen klipper vi över till eh, Stromberg. Ja. Och hans mm. eh, bas. Där vi får eh, veta vem det är som ligger bakom direkt. Ja. Och introducera skurken Ja alltså, Redan här så känner man att den här är en annan typ av bondfilm Än mot de vi haft tidigare Det är en extremt expansiv film Den ser verkligen påkast ut Den ser vacker ut Och framförallt väldigt kultiverad Vi hör den klassiska musiken i bakgrunden Vi ser de här klassiska renässansmålningarna i bakgrunden Och det är ett stort En stor kuliss Och allting är verkligen påtagligt ja. Och det är en väldigt annorlunda typ av film. Den känns internationell på något vis. Och jag kan ju bara jämföra med The Man with the Golden Gun som kom innan som känns smutsig i jämförelse. Som du ändå gav en åtta, vill jag då påpeka? Ja, <laughs> precis. <laughs> precis. <laughs> visst är det Venus, Venus födelse som tavlan är som, som hajen gömmer sig bakom? Visst är det så? Mm, ja. Yes. Yep, det det. Jag tyckte det var det. Apropå renaissance. Ja. Sandro Botticelli. Men alltså, Stromberg... Ja, han är ingen jag tycker inte han är en bra skurk tycker jag. Nej. Jag tänkte precis säga det också. Nej, jag håller med. Han är, är inte alltså antingen så måste skurken ha en väldigt engagerande plan eller så måste han ha en väldigt karismatisk och jag tycker inte han har någonting. Jag alltså ett varför ska han bygga en undervattensvärld? Att han kan men det är ju liksom... Inget man bryr sig om, men det är, det är typ därför han ska... Nej. Att han vill. Så, så nu måste jag nog sticka ut näsan och säga att... Det här, det här kan nog vara den sämsta skurkplanen i hela serien. Oj. Den är ju helt värdelös. Nej men alltså... Det för... Varför ska han bygga en undervattensvärld? Alltså, ja, det enda, det enda man får veta det är ju att uh, han pratar om att... Varför ska vi utforska rymden när 70% av vår egna värld är fortfarande u men det säger ju inte så jäkla mycket ja, i alla fall. Ja. Han menar ju att han vill, han vill påskynda processen som redan är på bron. Mm. Att världen är att, jo, men då är det ju liksom för, förlegad ja. eller vad det är han säger. Är ju, ja, absolut. Men det är ju jätteidiotiskt att flytta ner och bo i <laughs> en liten undervattensbas. Ja. Då är ju Drax plan smartare att se ut ja. rymden och bo på en, eh, en rymdstation heter det. Eh, så det, det, det är det som slår mig, det som faktiskt... Det är inget jättestort problem så eftersom de inte bryr sig om det så mycket. Nej. Jag gillar ju själva grejen med kapade ubåtarna, ubåtarna ska jag säga, och just atom eh, Mer än hans dröm om att skapa en värld under vattnet. Den bryr jag mig inte alls om. Men om man bara, om, om man Nej, bara ser nu... till just att han ska utplåna Moskva och New York eller vad, Så mm. det, den, den planen tycker jag är väldigt väldigt bra. Och den är ju liksom uh, klassisk. You Only Live Twice, uh, Reborn. Typ. Jo men så är det ju. Sen, sen Stromberg som skurk så håller jag med i det. Alltså, om man ska ha en sån här mer tillbakadragen skurk, kanske lite åt iskallt, cyniker-hållet, så måste den ju precis som du sa vara, vara någon karismatisk på något sätt. Det tycker jag, både Drax och Dr. Noah. Ja. Som om man får plocka in i samma skurkkategori eller hur man önskar. Ja. Inte så mycket ute på fältet skurk, utan... Nej, exakt. Stromberg är ju bara tråkig ja. och... Bitter, gammal gubbe. Gå och, ja, exakt. Han ja. kan knappt gå och bara sitter i en, en stol. Han känns lite är... som Kevin McClory. <laughs> <laughs> <laughs> ah, skämt Men alltså, det är sällan en Bond-film ändå så pass... att alltså, Det är inte viktigt att handlingen är så pass tung som den faktiskt är här- för det här är egentligen bara karaktärerna Och vad som händer i handlingen som är viktigt ja. Och som du säger Rickard Att handlingen i sig är ju Rätt kass Och Stromberg i sig är också Rätt kass egentligen också Men det är just att han är så pass typiskt En styrk Det blir ju inte mer filmskurk än vad han är Så tycker jag att ändå Han poserar ju ändå typ av hot Trots att hans idé är helt konstig Så Utförandet är ju självklart Oerhört mycket bättre än det nu. Och det vinner ja. ju hela filmen på Ja, verkligen ja, Jag tycker att man sätter så pass eh, starkt ändå Så att eh, oavsett om planen är idiotisk Så eh, man tänker inte på det man, eh, man, man följer med i det Ja, exakt, allt annat är ju toppklass liksom, Så att man, man har överseende Med den lite halvdassiga planen Ja, men precis Had, Hade storylinen eh, Bond Anja och deras konflikt Hade den inte funnits i filmen så hade filmen inte funkat Nej. alls. För att då hade man bara haft kvar den där svaga planen i, ja. liksom, i grunden. Men nu, nu, nu, nu handlar ju egentligen filmen om någonting ja. annat. Och Strombergs plan är egentligen inte så viktig. För att filmen ska vara det den är. Nej, ja. ja, precis. Så det är just att de ska förstöra två städer som är viktiga egentligen. De hade ju kunnat stannat där. Ja. Och filmen hade ändå funderat. Och just att det finns så pass... Många och välskrivna karaktärer I filmen också Gör ju att det får ett väldigt mycket annorlunda Driv än många andra bondfilmer Med en liknande plan Helt klart. Ska vi lämna där? Eller har vi någonting mer att säga om den Nej. Den man ser Jaws för första gången Han är brutalt stor Ja, det är absolut. allt <laughs> Det är allt eh, Nej men då tycker jag att vi åker till Egypten då För där händer en jäkla massa grejer ja, Det är det som kommer nu va? Eh, gör ju ja gör det Ja, så mm. jag hade tänkt att jag ville göra ett nedslag i en av mina favoritdelar i den här filmen. Eh, och det är en det, är det är ett kort ögonblick med eh, fighten med Sandor som försvinner väldigt snabbt. För det är där vi är först, eller först och först. eller lite andra grejer. Och egentligen så möts vi av Mår på en kamel. Men det är ja, det. Just, jag vet inte. Det är, det är inte så ja. intressant. Nej, bit, nej, jag har en bordellverksamhet ja. mot i öknen. Ja, Skit vi skiter i det. Vi hoppar till Fäckers bostad. Mm. Där han satt upp med Sandor och det har blivit ganska dåligt slags mål själv, så oh. Ganska dåligt faktiskt. Oh. Men det är just den sista biten när Sandor hänger ut uh, för byggnadskanten på taket och håller i mors slips. Fricken är... uh, över i. Fricken över i. Ett, oh. Som är bred som en haklapp, men det kan vi skita i. Oh. Det är ändå. Ja, den scenen är väldigt... <laughs> Till väldigt, man, man, ja. skillnad från... Eh, vilken film var det nu? The man with Golden Gun. Som, som såg ut väldigt mycket som att den var i studio. Så känns det spelat med verkligen som att de var uppe på ett tak i djupten. Vilket de faktiskt ja. har också. Eh, för det känns väldigt äkta det är det. på det. Jag gillar det. Ja, det är liksom... Jag tycker det är en slagsmålet är i en snygg miljö. Eh, och den slutar väldigt bra. Och den har några väldigt snygga airshots. Därför tycker jag att den här slagsmålen ändå är bra. Jag gillar det. Jag tycker det funkar. Inte så typiskt egentligen gentlövna Mordock att ta skydd bakom, eh, bakom en tjej och låta hon ta kulan liksom. Nej. <laughs> det, är mer, det är väl mer bondsk än Roger Moore, om man säger Ja, det. exakt. <laughs> det är också konstigt den där kvinnan, vad gör hon där? Hon ska underhålla bond under tiden. <laughs> det är lite osmakligt faktiskt. Vad är det? Va? Hur kommer sånt där in i filmen? Hur, varför hamnar inte det på klippgolvet? Eller så? Asså, ja, usch. Jag tolkar det som att hon är typ en prostituerad eller något sånt. För att eh, Fäckers vet om att Bond gillar kvinnor typ. Det är det enda jag kan tänka mig, Annars är det helt konstigt. Ja, ja det är just det där. Ja. Ja, skitsamma. Ja, det är märkligt. Apropos Sandor faktiskt kan jag säga det. Så alltså, är han ju med i två andra bondfilmer faktiskt. Mm. Två andra Dr. No Och Casino Real från 67 Vilket inte är en riktig ja. uh, Vad ska man säga En ja, officiell Bu, räknas inte <laughs> han, han ville <laughs> faktiskt också få <laughs> Rollen som Oddjob i Goldfinger eh, Men då ville de inte ha honom de tog Harold Sakata istället För att han hade varit med i Dr. No redan Lite kuriosa, Bra kuriosa. vi ja, Jag gillar ju scenen i Pyramiderna också Eh, ja. Det är den som kommer nu Det är väldigt, väldigt storslaget ja. ja. Byttningen och ljussättningen Och allting är bara Så snyggt Väldigt, väldigt coolt ja. verkligen. verkligen Just musiken är så otroligt mäktig ja. Och musiken är på något sätt Det kanske du pratar mig mm. om sen, för att Det är någon blandning mellan Source music och eh, score ja, exakt. Dietisk ja. och icke diegetisk Ja, jag tycker det är fantastiskt Ja, jävlar ja. det är bra Jag tycker det är skitcoolt, jag blev här hade liksom hög volym på ja. när jag kollade på filmen häromdagen och det var verkligen så här. det var mäktigt ja. när, när de ljussätter pyramiderna och där musiken kom på. Ja men det är ju lite som det är ju lite som en ja, som på eh, franska sonet Lumiere som det är Sound and, la, sound and Light Show eh, som de har just vid pyramiderna mm. som gör det så jäkla häftigt som jag gillar med lila och blå lite samma färger som de har i, i titelssekvensen. Det mm. den som storslagen känslan. Jag gillar eh, det mesta med den här scenen Förutom en grej Och det här är att ta mig fan ett brott mot mänskligheten <laughs> Ursäkta men det här är så vidrigt oh. eh, Alltså Joss introduceras som skurk I eh, Stromberg ser as jagan ut Sen är han pyramiderna Och då har han på sig en Baby blå som är så jävla ful. Men den är så ikonisk. Alltså det tar ju verkligen udd, det tar ju udden av allting som Joss är. Jo ska vara skräckenjagande och där är det han har på sig. Det är så fiffa vad fulta. Jag har inte stört mig faktiskt så mycket på den. Jag ska vara helt ärlig. Alltså Jo's Även inte allt allt det skräcken allt det skräckenjagande med Jo's bara tvinar bort. Nej men han ska ju ha den där kavajen. Det... Jag jag har alltid tyckt att han blir jag har alltid tyckt att Joss tappar sin, skräck, sin skräckinjagandehet i, i Moonraker. Så i hela den här filmen tycker jag att han är ganska skräckinjagande faktiskt. Jag tycker att han ser betydligt mer skräckinjagande ut hos Tromber. Det vet jag inte om jag håller med om. Ja Men eh, skit i. Nu eh, skit vi i Vi går vidare. Eh, och så, så kommer vi till den eh, grejen som jag var inne på tidigare om minne. med Fekers eh, som springer in i, ja, vad är det, det piramid det någonting, någon ruin mm. Fängelsehåla av något slag. Ja, något sånt och Jaws eh, Ja, tjejops grav Ja, och Jaws biter av eh, den här kedjan så heter ja. mm. ikoniskt Oj, oj, ja Där tycker jag att han är skräckenjagande Den scenen hade jag mardrömmar om just eh, när jag hade sett den. den när jag var liten alltså Första gången jag såg den. Så när han kommer springande mot... När det är någon stor spotlight i bakgrunden. Och så ser man bara hans silhuett nästan kommer springande i. Det ser, så, det ser så mäktigt ut när han springer. För att han är ju två meter och 18 centimeter. Det är riktiga bamsesteg. Mm. Och det var så himla läskigt. Man vet att det är en två meter lång ståltandad jätte som springer efter det. Man blir ju... Han liksom fram framme. Ja, exakt. exakt Men Det är lite som en jätte kommer fram och jagar den. Liksom. Det är klart man blir ja. skraj. Men det är ju... alltså. Han är ju ändå inte porträtterad som någon liksom superfarlig, läskig karaktär. alltså han, Jag tycker de gör han jättebra. Han är, han är verkligen en av mina absoluta favoriter inom, ja, som bland medhjälparna. Liksom. Definitivt. De har lyckats hålla någon, någon fin balans. Han får lite roliga komiska sekvenser också. Definitivt. Men de håller i den här filmen fortfarande. Det är verkligen en jättebra balans Ja, det tycker jag. Mm. ja. ja han är ju lagom Pajasaktig liksom Jag ja. ser ju definitivt ja, Om inte den mest kända Hantlangaren eller medhjälparen så är det ju en av de mest Välkända Ja, det är ju han och Oddjobb liksom. Som är de, de stora Nicknack och Baron det kommer de kom ju på Trea, fyra där ja. mm. Så det är ju, de fyra är väl i en klass För sig egentligen Om man tänker in notoriety eller välkändhet. Ja, Absolut det får man ju ge dem Ja och det passar verkligen in så här med pyramiden Och sen talaren som Liksom guide eller hur man ska beskriva ja, det Exakt som liksom pratar om den forntida och det mäktiga Och döden och så så kommer jag där och verkligen bringa död med sig Ja det är ju det. En ur, från den här världen liksom ja. Så det passar så oerhört bra där Och just jag gillar också fighten där Bond då mot de ryska Agenterna blir det väl Ja och ett kort slätsmål där, han bara slår ner dem och sen säger han Good night, I hope you enjoy the show, säger han till Anja. <laughs> och så hela publiken applåderar och hela den showen slutar. Så det är en bra scen överlag alltså, det är ja. riktigt imponerande. Ja. Hur? Jag är inget stort fan av just den fighten, just för att jag vet inte om det är medvetet men det känns konstigt om det är medvetet, för att när när Ivan och Boris som de heter Ivan och Boris såklart heter de ju det såklart ja, eh, men när de kommer springande mot röd så ser man att i ett en bildram så tittar Odremål åt höger som att han redan vet att de ska komma innan de ens visar sig vilket jag stömer väldigt mycket på. Det är riktigt bondödrigt. Det kan ni kolla efter när ni ser det mm. nästa gång. Men just när jag skulle ja. på och biter av kedjan skulle jag säga egentligen så typ den här talaren börjar väsa fram sina repliker nästan. Så det är så mm -hmm. himla skräckenjagande. Det är, det, är, det är väldigt snyggt gjort, måste jag säga. Jag tycker fighten sådant är helt okej, okay. men sen blir det också lite lite det här symptomet när om ett, ett slag eller en spark från bomb, då slås man medvetslös på en gång. Ja. Spark i magen, ja men då räcker då man, man ut det. Men jag tycker ändå att det är en helt okej okay fighten då. Ja. Ändå någonting, det, det känns som att slagen är det tunga, liksom. Ja, det känns på riktigt men i det alla är fall. Men det är ju mer precis, men det är ju något i ljud... Eh, vad säger man? Ljud, Ljudbilden. Ljudklippningen. Ja. ja, ljudklippningen. Ljudbilden, ja. Mm. Jag gillar ju att den här filmen är väldigt snabbt klippt. Alltså, det, den har en snabb berättare som, som inledningssekvensen redan. Pre-title-sekvensen sätter som standard, som du var inne på, imorgon Att det är mycket information snabbt. Ja, men precis. Den, den, blir, den blir svår. Den är ju svår att tröttna på. Ja, men som klipper, förresten. John Glenn. Men det är snabbt snabbt tempo det gillar jag. apropos just övergången till Mojaba Club. Jag gillar det. Det är bara direkt in på nästa. Ny musik och allt. Mm. Ja, den rör sig väldigt behagligt framåt. Väldigt behagligt men Det är snabbt utan att eh, det liksom stressas fram. Ja, den, den, eh, allt är väldigt noggrant. Liksom. Det, det som berättas behövs berättas och gör det väldigt koncist och sen fortsätter den. Den är väldigt smidig ja. det, är inget, det, är inget, det finns inget onödigt onödig och det är ju verkligen monosets förtjänst ja. Just att det är väldigt lite dialog med väldigt mycket information så där har de verkligen lyckats. Eh, men jag kan väl fortsätta min lilla bitterhet över kläderna på Mujaba Club och kommentera Max Kalbas. Ja, jag vet inte vad det är för, vad är det här för någonting det är knappt en fluga det <laughs> du kan ha på sig Det är en kravatta som jag omgjord Ja det är. och sen även Roger Moores uh, Kortkrage som går ner till bröstkårten är... Han är inte vackert alltså, alltså han, Jag tycker han smoking är grym Snygg i den här filmen Jag, gillar den. jag har alltid gillar den faktiskt Ja den är faktiskt ja, fakti mm. snygg Men uh, skjortan är Och sen också att jag väntar jag, jag gillar ju smokingkorten med presserat bröst Och då har jag inte den här så det är ju också Minus kan jag tycka Ja jo men jag tycker den här sitter, den sitter väldigt snyggt på, på Mordi. Ja. Är det bara jag som tycker att Max Kalba liknar Inmar Stenmark? Ja. ja, troligtvis. Det, det har, jag, har jag nog alltid tyckt. Så, så länge jag kan minnas att Inmar Stenmark i den här rollen. Förutom näsan av någon anledning. Ja, alltså, jag vet faktiskt inte riktigt. <laughs> Max Kalba sitter det är bara åk. Ja, du. just det En till grej med kläderna Mål för övrigt både ny kostumör och skrädda till den här filmen tror. Jag. Men en till grej med kläderna Det är att det här är första, första filmen Där det verkligen de där Utsvängda byxorna från 70-talet Får verkligen genomslag Och det är den här filmen Och det, är, det är åldras inte vackert Men Smokin' kavajen han har på sig är skitsnygg Ja, det är fyrt Jag tycker Kalvas själva vad ska man säga, Skjorttyget på hans Smokin' skjorta Är någon blandning av en smoking kurta och sånt här wife beater linne. Det är lite så här eh, <laughs> det är det, om ni tittar på det så ser ni att det är lite hål och <laughs> det grejer. Nej, det, det, usch, det är inte snyggt. Det är riktigt lökigt. Ja, det är lökigt, men jag äh, det passar ju också passar ju också in lite med det klimatet som att det ska vara lite lättare, tyg, ja, löftet tyg. Men någonting vi har liksom alltid, jag tycker att kläderna här eh äh, är väldigt typiskt 70-tal förvisso, vilket inte är min cap of tid. Men de känns ändå så otroligt välgjorda att de ändå är snygga. Ja. Alltså det funkar i filmens mm. kontext. Förutom att varför är Roger Moore den enda som har fått ta på sig alla märkliga utstyrslar. Han får ju ha den där ökenglädsen på sig när han rider på, på kamelen. Uh, det är liksom Craig skulle ju aldrig ta på sig för fem öre. Liksom. Men det är väl just för att smälta in antar jag. Ja men det är Roger Moore då liksom. jag, jag tror det har mycket med Roger Moore att göra själv också. Han sa ju själv att han älskar att klusa Ja jag vet. Clowndräkten ja, är också älskade han älskar att ha på sig. Exakt. Till exempel. Och poncho i ja, cowboydräkten i Moonraker och här. Riktig maskerad där alltså. Ja det är han maskeradvänlig vänlighet numera. Alltså. Ja. <laughs> jag, jag tycker också. Jag måste bara säga det innan vi kanske går vidare. Just att eh, näst min favorit. Replik, fast det är ingen replik Men min favorit roliga sekvens Är ju när Roder Moore tar skylten Out of order och lägger den på På Max Kalba När han har dött För den är så, den är, det, är så det är så on the nose Så det finns inte För att jag tyckte det var så kul när jag såg det på svenska För då översattes den skylten till trasig Och jag tyckte, så, jag tyckte det var så Klockrent roligt Att Max Kalba var trasig Jag tyckte, jag tyckte det var väldigt roligt med. Det, det känns vese med att det är den här gamla typ Sean Connery-humorn och inte Roger Moore som mera kastar ansiktet med all övertyghet. Du bara ta skylten och lägger den på. Ja, det är bra. Ja, men I övrigt så tycker jag hela Mujabba Club-delen är väldigt bra mm. den med. Roger Moore får ju faktiskt prata lite om Tracy här också. Det är ju intressant. Ja, precis. Ja, ja faktiskt. Att, äh, att hon nämns. Det är... Ja, att det är Jävligt bra faktiskt. Ja, verkligen. Det är synd att, synd att de går vidare så fort. för Direkt efter att han Nej. sagt, all right, that's enough. Och sen så säger han, tragically, enough, I've had a previous engagement så blir han vanlig Roger Moore igen. Det är ju typiskt bond att bara gå vidare, förtrycka gammalt. Det, det hade varit värre om han hade suttit kvar och liksom fortsatt med det. Ja. det är Det Just att han bara koppar av ett sig, eller Anja direktar och bara går vidare. Ja, jo. Det är det som gör det så bondsigt. Ja, jag, jag, jag hade gärna sett att de fördjupade det lite mer, för Moore var väldigt bra på det. De lilla stunderna han fick. Det är lite speglind där senare när Anja föda på Tibon som har dödat hennes älskade, så att säga. Då får vi se samma reaktion fast från hennes sida istället. Just det, det har jag inte ens tänkt på. De är ju som likadana de är ju parallella i princip genom hela filmen, de två. Ja. Jo, det är väl egentligen den, den mest, vad ska man säga, spegelbilden av den brud som Bondbrud som har varit mest spegelbild av Bond av alla tjejerna egentligen. Nej, och de introduceras ju också bägge två med En älskare i famnen mm. Ja, precis Så det börjar ju direkt Det ger ju liksom Som man alltså sa förut, det är lite liksom tyngd åt den här filmen Som annars är ganska Traditionellt actionäventyr. Ja, verkligen Det är ju det är, jag, jag tycker det är, de har lyckats sy ihop De två delarna av filmen Väldigt, väldigt, väldigt snyggt Ja och vem anspelar titeln på? Är det Bond som tänker att han hade en spy who loved me? Eller är det Anya som tänker att hon hade en spy who loved me? Är det är en Ja. Jag har ju egentligen jag har bara tolkat det som att båda båda tolkar på det, sättet. Ja, det. Funkar väl båda i synvinklar? Mm, exakt. Väl. Men i boken så är i, i boken så är det ju The Spy, det är ju Bond. Mm. Jag vet inte om det är tanken att det ska vara samma här eller? Ja, det är väl det. Ja, jag jag har alltid tolkat det som att det syftar på eh, ja nö, ta på någon annan. Anja. Inte Bond. Du tänker på den döda agenten. Ja, exakt. Att eh, Spy och Ladmi är spionen som älskar mm. Mm. Ja, det är, väl, det är nog den bästa förklaringen tror jag i alla fall. Den känns mest rätt på något vis. Ja. Och i boken så är det också då ska jag inte Loved tolkas som att man älskar rent känslomässigt utan att älska med det vill säga ja, nuppa nuppa, göka oh. <laughs> ja, den, den, här, den här filmen har faktiskt många ovanligt många dessa fina, intima scener mellan Bond och Anja i det här fallet det är ju liksom eh, bilen i bagageutrymmet som vi kommer till nu och så på båten och på tåget och på hotellet Många så här fina scener mellan Bond och den kvinnliga karaktären. Som vi inte är riktigt vana vid, tycker jag, på det sättet. Nej, det är sant faktiskt. Ja, precis. Det är just det romantiska som ligger under filmen hela tiden. Och det är ju ja, man... enorm personlighet i hela filmen, som så. Ja, men man köper det på något sätt att de ändå börjar gilla varandra. Ja, jag tycker att hon, hon i sin karaktär är ju ganska träig. Men det gör ju också att... Eh, det kom, eh, vad säger man? Eh, gör mor mer komplett eller hur man ska säga eller bond som med mors hållning av bond som är lite mera Lätt säga lättsam man scollar på och fibbla med nycklarna och hon blir förbannad mm. och ja hon, hon är lite mera säga straight man. Ja. ja, det får man ju säga att hon. Han är han är Kramer och hon är Einfield. <laughs> <Ja. laughs> det är faktiskt en väldigt väldigt bra liknelse. Ja, den enda liknelsen jag har lyckats ja. med i hela mitt liv. <laughs> <Ja>. <laughs> tack, applåder. Tack. Du, du har nått din peak i podden ja, Du kommer bara bli sämre varje avsnitt. <laughs> har <det> gått? Ja, <laughs> Seinfeld där ut eller? <laughs> exakt. <laughs> uh, ja, det är i alla fall den där fighten med uh, Joss innan Bon skalor på fibbla med nycklarna. Det är alltså just, Ja, kanske en av de bästa scenerna i filmen. Jag tycker det är så himla coolt att de kommer till den där vad är det för någonting? Är det något gammalt tempel? Eller... Ja. ja det är... Några gamla ruiner tänker ja, jag bara på. Ja, det är Någon... pelar och grejer. Alltså, det, är väldigt, ja. um, det är en väldigt cool ställe att ha en sån här smygjakt på. De går runt där. Och så helt plötsligt står jo, går Jås liksom högst uppe. Liksom på en liten avsats. Och sen... Ja, jag tycker det är väldigt väldigt bra scener också avslutas det med liksom lite jag vet inte jag tycker det är jätteroligt när de fick med nycklarna ja. Och... Ja, jag tycker också det är Can kul det är ja. och att hon svarar vilket jag gillar. Ja det, det kommer jag tänka på nu att det är faktiskt det är faktiskt mitt första minne från den här filmen när jag såg den här filmen med min kompis jag minns inte hur gammal det var men då alltså, vi satt ju och skrattade så alltså, vi grät mm. den, när de satt i bilen där och fumlar runt det tyckte du, vad och det den känslan har jag kvar. Jag tycker det är kul. Det är roligt när. För Roger Moore är ju som bäst när han får skämta faktiskt. tycker jag i alla fall. Och jag, jag gillar. Ja, jag tänkte bara sluta med just att säga att jag gillar när Anja säger: Shaken but not stirred. Hur irriterad Moore ser ut. Han ser liksom ut: Måste hon vara så här dryg mot mig hela tiden? <här> den blicken han ger. Ja, jag älskar det. Jag tycker det är så fantastiskt bra. Men det är just att det ser verkligen ut som att han improviserar fram sina replik just när han säger women drivers ja. och så liksom lutar sig bakåt och gör det där jävla leendet han klarar Roger Moore kan göra och det ser sjukt improviserat ut och det är som en av gångerna man gapskrattar hur många gånger man ens ser den här filmen så glömmer man inte ja. den där minen. Reverse, that's backwards. Ja, exakt. Det här tycker jag är skitroligt. Däremot det som kommer efteråt när det knasmusik och knasbilar i öknen Det är jättekonstigt. Var, aj, då är det liksom Diamonds of Forever nivå igen. så konstigt det hur de. Kan det här är skitroligt. Blanda så högt och lågt, så tätt in på varandra. Ja. Det är väl kanske filmens mm. lågvattenmärke Och att de tar musik från Lawrence of Arabia, det är ju också konstigt val. Ja. Sen, sen gillar jag när hon, Anja, lyfter upp motorhuven Tittar på motorn i två sekunder säger direkt att det är Topplordspackningen som har rört Och Bond bara tittar och bara Ah yeah, right alltså, med med det, Som att han visste det också ja, Det är kul att det faktiskt Det är roligt att se eh, Liksom ett litet Även om det är väldigt, väldigt kort så är det, För en sekund så är det en annan karaktär som vet mer Om någonting än Bond mm. Det kan ju alltid vara tvärtom Ja, Bond är faktiskt underläge ja. Ja, så det är ändå fint där när de går över sanddynerna bortåt liksom, Och kommer till den här båten Det är, det är, liksom, det är snyggt filmat, snyggt foto I är ju Larger Than Life, så bara den alltså Ja, verkligen. ja det är ju ep episkt liksom. Vi kan väl slänga in där med den scenen Att den hade kunnat se annorlunda ut om Roger Moore fått som han ville ville han då? Under en tagning så tappade Roger Moore byxorna <laughs> nej, nej. Och Roger Moore tyckte det där var hur roligt som helst att villa med dig i filmen men... Det. men det var ju så han, han, Just det, han knäppte upp Knappen på byxorna Och så började de filma när han gick så sakta så gled Ja Finns det klippet någonstans ja, eller? det är så jävla. Ja, men det, alltså, Jag kan tänka mig den där fina solnedgången Och så liksom sätter de upp kamerorna Och, och de går typ hand i hand bortåt Och så bara jag sakta och i <laughs> men det vet jag, det gjorde de ju också på Gunburnt Den här filmen, när de skulle spela in den Då såg den ju till att riggas att bytsarna åkte ner När han vände sig om och skulle skjuta Och det tyckte han också var såhär, jätteroligt uh, jag, jag tror det ska finnas med Någonstans, inte just när han Tappar bytsarna, men innan eller efter På en av inspelningsdokumentärerna mm. Jag vet, jag läste ju om I, vad var det någonstans Kanske The James Bond Legacy uh, Just att han Folk störde sig lite på det också i For Your Eyes Only. Satt han och kastade apelsiner på inspelningscrewet. När de lade in fighten mellan han och Erik Krygler uppe på klostret där. Så satt han i någon så här director's chair och kastade apelsiner på dem. Och John Glenn kom dit och sa nu får du lugna dig lite. Och han bara fortsatte. Han har ju gjort mycket sånt här alltså. Men tydligen så kom inte Barbara Bach och Rudmor kom inte riktigt överens. För att hon, alltså hon var ju inte lika... Lika erfaren och liksom storskådis Så hon var, försökte vara väldigt, väldigt seriös I allt hon gjorde Och så hade hon Roger Moore bredvid sig Som liksom körde praktiska jokes På typ varje tagning liksom. Så de var tydligen inte bästa vänner Jag kan tänka mig att någon som kanske inte är, är Lika skämtsam och bara vill gå in och Köra seriöst Säkert skulle vilja mörda Moore Efter bara en vecka eller något <laughs> Roger Moore och Robert De Niro I en film på 70-talet det har varit cool, det är så fint. Ja. Ja, men Barbara Bach, apropos det, hon, hon gjorde audition för en av smårollerna om det var för receptionisten på hotellet i Sardinien. Och så inser de när de ser eh, hennes screen-test att hon är så pass vacker då, så att hon ska kunna vara protagonisten istället. Så att hon liksom, hon snubblar in i filmen egentligen. Hon, hon fick lite som en större roll än vad hon hade förväntat sig egentligen. Alltså, hon är ju en jättebra skådespelare. Det... Det måste jag ändå få hävda. Ja, hon har ju sina brister. Hon, är, uh, hon har ju ganska träga line deliveries. Mm. Ja, hon, hon är väldigt... Ja. Men det är just det att rollen är så pass välskriven så man tycker ändå om henne. Men det hade ju kunnat bli bättre med en bättre skådespelare. Ja, exakt. Uh, hon är. Ja, det är väl därför hon inte blir någon personlig favorit. För att hon är... Hon är Visst lite i vissa scener Men inte. hon är så otroligt välskriven Att man ändå köper henne ja. Ja. Jag tycker hon bärs upp av uh, Roger Moore uh, faktiskt, ja. I de scenerna där de är tillsammans uh, För jag tycker Roger Moore gör sin, sin bästa insats här Här blandar han verkligen Här får de en, den här balansen som vi pratade om tidigare Även han i sin rolltolkning Får in en bra balans mellan ja, med, Seriositet faktiskt. och humor Och han tycker ju ändå att det här är sin favoritbondfilm Och att han gjorde den bästa prestationen just i The mig I Love Me. Och jag kan förstå varför, verkligen. Ja, exakt. Ja. Ska vi ta oss vidare, tycker jag? Ja, det gör vi. Eh, ja, sen är vi på båten så tar vi oss vidare till eh, ett nytt möte med eh, Mo, Google och Q. Eh, ja. Någon som har något roligt, intressant allmänt tyckande att säga. Ja, så jag kan ju säga så här. Varför i fläsksvålen har de byggt ett Kontor i en antik Egyptisk byggnad Vad va, va, va, va, va gör Q där? Alltså, nej nej. Det här tycker jag inte är bra, det, det är dåligt Det känns ju inte som att de för Det känns ju inte som att det är något provisoriskt Som i Thunderball till exempel när, de bara, när Q kommer dit Bara sådär on the fly Här känns det ju som att de har varit där och byggt i två år liksom Och, och riggat det där Det känns ju inte som att de kommer få användning för det Varje vecka precis så det känns väldigt... Nej, det, eh, det, det köper jag inte heller faktiskt, jag håller med det. Alla som du, hatar västerländsk imperialism får vatten på kvarnen. Oh, ja. ja, jag ser att, ni har lite, ser att ni har lite gamla ruiner här. Det ja. vore ju tråkigt om, ja, perf om vi Perfekt då. gömställe för oss. Ja, exakt. De ska vi skända. Ja. Fan, bär, här kan vi bygga polen. Ja. <laughs> Ta de här solsolarna. <laughs> <laughs> ja, exakt. Båda Bor bergvärme här nu. <laughs> det behövs verkligen i givet. Nej men det är konstigt. Ja, det är ju inte så mycket mer att säga om det, men det är lite så här. Det är också så här, det, känns bara, det känns lite onödigt i en film som jag annars håller, försöker hålla så hög klass. En annan sak som jag faktiskt alltid kommer säga när det kommer till Q det är att han är bra. Han är, han är alltid bra, han är, han är som jag sa, jag vet inte vilket avsnitt jag sa det, men han är den sår som alltid levererar. Det finns ingen annan bondskåd som alltid har levererat skulle jag vilja säga. Möjligtvis Bernard Lee då, då men men Q är nog den som absolut aldrig har gjort en dålig insats. Ja, objektivt rätt. Jag tycker det känns som att det här signalerar typ för min del vändepunkten lite film. Jag tycker att den tappar en del efter den här scenen just i Pyramiden. Efter det här så blir det fullt intryck av bra som det har varit de senaste 40-50 minuterna faktiskt. Ja, jag tycker att den håller i ett litet tag till innan den tappar lite. Men, men det, det, Egypten är nog ändå höjdpunkten för mig personligen, tror jag. Mm. Ja, samma ja, här. samma här. Ja, de, har, de har utnyttjat det väldigt, väldigt bra. Det känns som att de är på plats. Ja, precis. Och det, tas, alltså det är inte, de är inte där längre än nödvändigt heller. Utan de är där och den fyller sin funktion helt enkelt. sen går de vidare. Ja, jag gillar sådana där små, små... Uh, moments när Bond kliver av Båten Och så hamnar han liksom mitt Någonstans i Egypten i en Marknad liksom Det känns, det känns verkligt Ja, just när han kliver av där i sin kostym och ja, precis smoking Och alla kvinnor där sitter och skrattar åt honom När han går förbi Ja, Jag gillar när man får lite verklighetsförankring Det är därför jag gillar det Att man filmar on location Nästa grej då här jag har om det är jag som kanske inte har fattat någonting. För då får ni förklara det för mig. Men varför är de på ett tåg? Och var någonstans är de? Det är min nästa notering också. Varför åker de tåg? För antingen, så, antingen tar de tåget från Egypten. Och det är ju helt obegripligt. Eller så är de på tåget på Sardinien. Och det är också mm. konstigt. För det är en ganska liten ö. Jag tror inte att det finns tåg på Sardinien. om man ska vara. Jag läste om det i James Bond Archive. Så att de försökte... De delas... Första plan var att faktiskt spela in ombord på Orientexpressen. För det var det, den sträckan de skulle åka med på tåget Men det kunde de inte. Så då fick de istället riktiga kabiner av företag som driver Orientexpressen även idag. Då. Så då blir de en en replika av tåget i W7 Stage. Varför åker de Orientexpressen? Det finns ju ingen rimlighet alls. Mm, nej. Hade MI6 så dåligt med pengar på slutet på 70-talet så att om man ska ta sig från Egypten till Sardinien så måste man åka tåg. Så då har de alltså... Och då har de flugit till Istanbul, åkt Orient Express till eh, Trieste. Och sen har de bytt dem med tåg och så har de åkt ner. Alltså, ner till Italien, södra Udde och sen har de tagit en båt till Sardinien. Det känns ju inte som den mest eh, tidseffektiva resvägen. Varför inte bara förlägga det på en, en båt? Jag hörde väl det jag menade. Varför tar inte Roger Moore själv? Lotusen sätter sig på en bilfärgjävel och åker upp. Istället för att han ska ta omvägen. <laughs> och sen kommer KU med lotusen. <pumper>, ja. eh, på omfärg, <laughs> Så och färja. Roger Moore skämtade om det är just att bondserien eller bondteamet gillar att spela in på tåg för att det är små områden. Det är lätt att ljussätta, det är lätt att slå upp, det är lätt att ta ner och de kräver inte mycket jobb och sen kan de gå hem tidigt på dagen istället. <laughs> alltså en, en, en, en båt eller en färja hade ju fyllt samma funktion. En, små hytter. Uh, lite strånga utrymmen. Det hade gjort exakt samma sak, fast varit logiskt. Och jag är förespråkare nog logik i många fall. En till bra grej med Triple uh, uh, och saker hon säger. Uh, hon nämnde ju Tracy, och sen då när Q kommer upp och möter på Sardinien så säger hon Major Boothroyd Det vill jag. Mm. Att, hon inte, att hon inte tilltalar honom som Q. Ja, uh -huh. det är snyggt. Ja, men det, det är tydligt att det är hans namn, och Q är bara smeknamnet inom MI6 liksom. Ja. Är, det, är det enda gången han tilltalas så? I Dr. Norwood så Ja just det. Men det, han känns som en annan karaktär i den filmen Du är det inte Desmond Llewellyn, men ja det Ja verkligen Men eh, hon säger, oh, det, apropå Diamonds of Forever Tiffany K säger hi there Mr. Q Och det är så jäkla tattigt alltså Apropå att benämna honom vid det namn nej. Det är så dåligt, Ursäkta, nej vi pratar inte mer om den filmen en Nej, då tycker jag att vi går tillbaka Till det där som vi inte pratade om Nämligen fighten på tåget eh, Och på tal om eh, Jos som skräckinjagande det. Så är det ju när han har sina enorma händer Runt eh, Roger Moores ansikte Hals ja, de är ju, Det är ju som ja, Vad säger man Som, som tennisrack typ ja. Björn ja. ja som Björn ja. Och, vad heter de Pasta. ser verkligen tagen ut ja, Det är ju strannar när Anja öppnar garderoben ja, och står där samtidigt som... Vad är det som låter? Det Är det en tågvisslan? tågvisslan. Ja, det är ju ganska, om, man, om man inte är beredd på det så får man ju en chock. Ja, jag brukar alltid sänka volymen lite extra när den där kommer. För det är så jävligt Men det är ja, ju faktiskt. en av de mest skräckinjagande jumpscares som har varit med i Bond-serien, tycker jag nog. Men vi, vilka, vilka är det som har träffat Richard Keel här? <laughs> det var bara jag. Jag trodde det var någon annan. Jag fick för mig att det var två som hade gjort det. Humble brag, humble brag. Ja, ah, exakt. Nej, nej, nej, nej. Men jag hälsade ju på honom och då skakade jag hand. Jag var väl kanske tio år eller något. Och de var ju groteskt stora de här ändarna. Alltså. Ja, men det var på, vad var du på? Det var på någon mässa eller hur var det nu? Ja, ah, sci-fi-mässan. Mm. Darth Maul och Gollum var där också. Så det var intressant. Men fighten är, det är, den är också med ofta på, på sådana här tributes på Youtube. Just klipp från den här fighten av någon anledning. Ja. Har jag märkt i alla fall. Så Jag tycker, jag tycker den, är, den är bra. Den visar ju verkligen på Roger, Roger Moores ja. <laughs> skådespel och Chaws eh, storlek. Liksom. ja stor Styrka och storlek. Han slår ju sönder väggen och allting. Men är den verkligen så mycket bättre än Thor The i in Eleven Lettay? De känns verkligen jämförbara i om man tänker på tempo och brutalitet. Ja, det är ju inte, det är inte någon originalitet i den direkt. Nej. Det är nästan shot för shot Identiska fighter Det är liksom samma, samma Slag och samma grepp ja. och Så, där, så att jag tycker den är rätt Oinspirerande Jag gillar just att han använder Lite det mm. som han har till hands Han har sönder lampan och sen elektrifierar han honom I, i munnen ja, Det är ett hemskt ljud det där när <laughs> han, det. Som, ja. Man känner verkligen hur det är Som en krita mot en Eller som en nagla mot en krit Griffeltavla heter. Så att, nej, den, är, den, är, den är helt okej, okay. bra eh, Och jag håller med om allting som ni säger Så jag har inte säkert mycket mer att tillägga Så därför tycker jag att vi tar oss vidare till Sardinien nej. Eh, yes. Och det där är det ju först då Åker ju först eh, Bond och triplex över till Atlantis För att träffa Stromberg Gå lite undercover som marinbiolog Alltså jag måste ju först bara nämna Naomi. Um, Först är ju Roger Moores replik. Är ju väldigt, väldigt rolig. Handsome craft. Such lovely lines. Jag kan vara så ytlig och säga att hon är ju helt fantastiskt snygg tycker jag. Uh, ja, alltså ja, där smälter ju jag min lilla, lilla, lilla, mitt lilla hjärta jag har kvar. Faktiskt. Det tycker jag. Ja. Sen har jag hört någon intervju med, med henne också. Och då, hon är ju otroligt en väldigt vettig, väldigt, känns väldigt ödmjuk person. Det gjorde att jag började gilla henne ännu mer. Faktiskt. Har hon har ju fina kläder på okay. sig också. Ja. <laughs> <laughs> Men ja. Ja. det säger väl mer om min smak kanske. Nej, usch vad hemskt mm. Men det är också Jag ja, skiter det um, varf... Vi kan informera om att Rickard är singet så... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, Är det någon som ser ut som Naomi Så hör av er Tid för dejting <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Men då, då kommer min nästa fråga Varför blir uh, ja, Sterling Inbjuden till Atlantis Han är marinbiolog Ja, han, precis, han kommer dit Och sen pratar de om, om typ Ingenting vettigt i tre minuter Och sen åker han mm. därifrån Ja, precis ja. Jag, jag, jag tänker mig bara att, att Carl Stromberg vill ha någon lidsinnad Som man direkt upptäcker Jag tänker det, det, är väldigt ohyfsat Att sätta sin gäst på plats På det här viset som man faktiskt gör som bara, ja, du är en marinbiolog Då vet du säkert vad det här är för fisk Det känns som att han brukar göra sådär Bara ta in folk och visa sin Övermänsklighet genom att Bara sätta folk på plats på något vis Nu vet han redan vem Bond är mm. Egentligen ja, Han, han kommer ju dit och så Frågar han ju efter, efteråt Han frågar ju Joss om det var dem mm, Just det, så är det. Just, just det just Det det är därför han får komma dit antar jag. Men, hur, ja. Ja. Men det finns ju många som stämmer in På deras beskrivning Tänker jag alltså rent utseendemässigt och sådär Så hur kunde man veta just i sådana fall Att det är Bond och eh, Anja som kommer Stromberg. Ja, Jag tänker mest på att här, Två personer hör av sig och komma dit De stämmer in hyfsat De får komma dit, är det inte de så är det inte de Men är det de så är det skitbra det Vet de var någonstans de är. Ja. Jo det är sant Ja det är sant, det är nog så faktiskt Han har inte så mycket att förlora på inte ta dem dit ja, men då får de snicker snacka lite i några minuter och sen får de dra därifrån. Liksom. Mm. Jag tror för övrigt, jag är inte helt säker, men den fisken som Stromberg pekar på. Jag, jag tror att det är samma fisk som är i, i, i hildebrand realiteten, Alltså i novellen. Jag kan ha fel, men jag tror ja, det. Ja, det är samma illustration i alla fall. Ja, exakt. Som, så att jag gissar att det är det. Dra, drakfisk. Ja, Just med en av världens sifftigaste fiskar. Ja, det är det, va? Som man, som man dock kan äta, va? Ja, det är det. Tillsammans med Ja. Just det. ja. Nej, det är blåsfisk. Dragfisken. Jag, om... jag. Kan... Ja, jag, jag tror att det är den som du tänker på som japaner inte får. Vissa japaner bara får slice upp. Ja, det är ju blåsfisk. Ja, jag tror det. Är det. det är dragfisk och stenfisk som jag vet är riktigt mm. giftiga. Ja, ja, ja skitsamma. skitsamma Annars efteråt så kommer ju bijakten. Ja, där finns det också en konstig grej. Nu lägger jag ut dem bara där. Men alltså, ja. det är inte jättesmart av Stromberg att flyga efter Bond med en helikopter. Om man kollar noga så är Stromberg-loggan på helikoptern. Det är ju inte jättebra PR för företaget och åka runt och skjuta sönder Sardinien vägar med en företagshelikopter. Det kan jag känna spontant. Nej. Men eh, annars så är det ju ganska, jag tycker, en ganska cool biljakt eller bil Ja, ja jag, jag ja. gillar den förutom att jag aldrig riktigt har gillat Lotusen Nej, Nej. det har jag inte heller gjort i och för sig. Nej. Men, eh, Lite för tidstypiskt Ja, men biljakten som sådan tycker jag är ganska bra Utan att eh, vara allt alltför utstickande och sen det känns också typiskt Roger Moore Bond på något sätt att han kommer ju och så har en helikopter efter sig och så vänder han helt plötsligt och då vänder helikoptern och då vänder han en gång till, han bara kör ett extra varv och sen fortsätter mm. åt samma håll mm. <laughs> Ja Jag har aldrig gillat Lotsen heller just av den anledningen som ni säger den är väldigt tidstypisk och som det bästa på 70-talet som inte direkt är, passar någon annanstans det är ju inte direkt så att de hade kunnat använda Lotusen idag som de gjorde med DB5-an. Eh, för den är ju... Ja, det hade inte varit så kul om i Skyfall så öppnar de garaget och där står Lotus och Spring från 1977. <går> det hade inte varit och så kul. Var cool. Den blev ju... Nu är jag trött på, på DB5-an också. Men en helt den annan blev grej. ju konisk på grund av undervattensgrejen. Det är ju bara därför. Ja. Hade det bara varit en biljakt utan det så hade inte den bilen varit ihågkommen alls. Nej, och jag menar, jag menar om, om, om du Emil tycker att flygande bilen i Golden Gun är 70-talets osynliga bil. Så tycker jag att det här är 70 talets osynliga bil. Alltså, en bil som blir en ubåt. Nej. Nej, jag köper. Alltså, det känns mer logiskt för mig. Nej, jag köper inte det, det. alls. Nej, för det går ju inte. Det är ju det är omöjligt. Men den där flygande bilen, det, det hade gått om de hade velat. Det går säkert att lösa på något sätt. Men... Nej, det gör det faktiskt inte. Okay. Du kan inte göra en bil som blir en u Nej, det går ju att göra en Fibia-bilar som kör på vattnet. Ja, det gör jag, ja, precis. Men de kan ju inte åka under. Nej, nej jag tror att okay. det är lättare att få bilar att flyta än att få dem att bli stabila under vatten. Mm. Ja, det är sant. Det är sant. Ja, jag tycker den är, den, är lite, den är lite. Vad ska man säga? Det är många som, många som växte upp med den här filmen kan jag tänka mig jag älskade bilen. Ja. Jag tycker det är en av huvudattraktionerna i filmen. Som jag sa till er för några veckor sedan när jag var och klippte mig så pratade jag med frisörerna. Han älskar ju älskar älskade spion. Han tycker det är den bästa filmen och bilen just då så jäkla cool. Men han är ju, jag vet inte hur gammal han är men han är väl någonstans där i krokarna att han växte upp med den här filmen. Så att, ja, han tyckte det var coolt i alla fall. Det kan jag förstå. Det är ju en ikonisk film och bilen har ju den har ju en, en ikonisk plats i serien. Verkligen. Det blev ju en kö på tre till fyra år för att få en sån här bil också efter filmen För de som ville köpa den Ja. alltså. Yeah. Är det någon som har Någonting mer att säga Om den biten Annars så vill jag gå vidare till ett av mina favoritögonblick I den här filmen Shoot, Shoot. Då går vi till hotellrummet mm. mm. Där det kommer fram då Att vara Bond Som dödade hennes pojkvän Ja han... Riktigt bra scen Det är väldigt bra stådespel Från båda, båda parterna Ja det håller jag med om ja. Väldigt bra dialog genom hela, hela scenen Även innan, biten innan där. Ja precis och just hur Roger Moore Han går bakåt i rummet Han vänder sig om och sen vänder sig tillbaka mot henne Och sen förklarar eh, Hur läget var då han Mördade hennes pojkvän Det tycker jag är riktigt bra Just att han inte vill bemöta henne först Och sen tar han det och försöker förklara Men han förstår ju själv att det går inte Liksom rationalisera varför Ja det är helt sant han bemöter henne som, eh, som agent och inte som människa kan man väl säga Precis Det är väl lite som Bond skulle gjort egentligen också tror jag Ja, och han känns verkligen som James Bond överlag i hela filmen Men speciellt i de här mindre lordmälda scenerna som på Mojabert Lab och här Så är verkligen Roger Moore James Bond ja. I mina ögon i alla fall det, Ja, det håller jag med om Jag tycker att det här är nästan Roger Moores bästa scen i serien om man tänker på att han ska vara bort. No, no. ja, jag har en som jag tycker är bättre i alla fall. Okej. Okay. Ja. Jag har alltid hållit den här som min favorit i alla fall. Rent skådespelarmässigt. En av hans bästa i alla fall. Men jag tycker också just just att den här scenen fungerar också väldigt bra som en upptakt. För det är precis efter två rätt långa action med bilhjärten och undervattenshjärten. Sen kommer den här scenen då vi liksom får landa lite. Vi återknyter till den tidigare konflikten. Och sen kör vi igång igen med det som kommer bli klimatset. Så nu följer nog en otroligt bra dramaturgisk funktion den här scenen. Nödvändig exposition om Liparus. Ja, och vi får liksom andas ut lite, Ort. Jag håller med. Ja, har vi hyllat klart den scenen? Ja. Då uh, går vi vidare till ubåten då. Och det är som ska bli klimaxet på Liparus. Uh, så vi kan ju ta de två bitarna nu. Ja, det som sticker ut för mig är ju... <laughs> det <laughs> Med obetalbara ansiktsuttrycket på han som kommer in det är så jävla bra oh, alltså Ja, jag skickade ju det till er häromdagen när jag kollade på filmen och det, det är så klart det inte var gång hur man oh. tittar upp ser Anja Nort, man ser vad siluetterna av henne då i duschen och bara, Have you never seen a major taking a shower before a sailor så alltså, ståndet är uppspärrat överkant mm, <laughs> exakt ja, men man tänker sig, jag tänker mig en jag tänker mig en en längre djuplodad eh, vad ska man säga tanke i huvudet på mig i alla fall att de har liksom varit där det är, vad kan det vara, en, ett ubåtscrew på mm. ja, vad kan det vara, 75 pers, kanske 50-75 pers bara män som är tillsammans i tre månader ute på sjön och så helt plötsligt kommer en sjukt snygg kvinna in på båten och hon duschar liksom i en av, vad igen. Eh, vad heter det U-båtskillen Shane Rimmer Kaptenen äh, Ja, inte kapten, men han är, han är någon Högst uppsatt ja. i alla fall, så duschar hon där Och så kommer in en kille och ser liksom En kvinna, ungefär som att de aldrig har sett Någon av det här motsatta könet förut är det, Ja, precis så skulle han nog reagera ja, Här har vi, något det, något att, också, vi har något att spinna vidare på här Här kan vi ta en liten miniserie på HBO Med ett djupblodat karaktärsdrama Mellan män I en, en, en ubåt Fyra avsnitt, en miniserie Verkligen. Vilket syndigt. Män gör saker tillsammans. Ja, <laughs> precis. The, the sailor who loved mm. me eller något sånt här. <laughs> <laughs> ja, exakt. Direkt efter vad tar Roger i sin mun. Ja, <laughs> precis. På tv. Så <laughs> ja. Sen så brakar helvetet lös på Liparus. Och då? Ja. Slänger jag in min bullshitometer. Och den är inte den bästa bullshitometern jag förvisso har kanske gjort. Men... Ehm, jag ville ändå bara komma med lite information om hur fartyg funkar. Man kan, inte, man kan inte segla eller segla. Man kan inte åka med ett skepp med öppna bogdörrar. Nej, det, har vi, det, vet, det vet vi om i Sverige framförallt. Ja. Så att, mm. äh, I alla fall i Östersjön. Äh, exakt. Så den, hade det där varit på riktigt så hade den sjunkit. Så fort den försöker ta upp den första ubåten. Eh, mm. Vilket i och för sig inte är någon jätte... ja Det är inte någon superstretch. Det är inte så att man stör sig på det. Men eh, det är för, egentligen så är det faktiskt inte möjligt. Det är en väldigt märklig konstruktion för den öppnar i bordportarna. Och eh, där inne är det vatten. Och så verkar det som att hela nederpartiet av båten består av vatten. Och eh, det verkar inte finnas någon underdel på fartyget heller på det viset. att Eftersom båten är fylld av vatten. Fast jag har alltid tänkt mig att det är format som en katamaran. Alltså ni vet med två... Precis, men det är ju inte det. För man ser den bakifrån och där har den helt stängd. Ja, i och för sig. Annars skulle det ju faktiskt kunna fungera. Ja, ja. en katamaran, då hade det funkat. Ja. Men då hade det på något sätt... Då hade väl ubåtarna... Då hade de flytit iväg under. Flytit iväg. Ja, <laughs> exakt. Det hade ju varit rätt roligt. De, de flyter bak. Där så det är som en jättestor inomhuspool på Bottersta liksom, däck. På, där, på den där tanken. Ja, skitsamma. Eh, vi går vidare. Men egentligen så går det inte. Ja, Jävligt bra action. Ja. ja, väldigt bra. Det är verkligen intensivt Kämpa för varje, varje meter mark i stort sett ja. krigiskt. Ja, det är verkligen en, ett slagfält där inne ja. ja, vi snackade om det i John Relief Twice-avsnittet Att vi pratar om att vulkanen inte disponerar så väl Här däremot Så används verkligen varenda Liten centimeter av det som Vi har lite action här Vi har lite där, vi ser vad som händer där uppe Och vi ser bond en våning ner det är som, Överallt så händer det något Och vi verkligen känner att det är storslaget ja. Verkligen, verkligen. Jag gillar också när det bara... Jag har kanske inte riktigt hängde med där, men jag har ändå sett filmen ett antal gånger. Just att det bara... Helt plötsligt kommer en Jeep körande mitt på... <går> inne på båten. Med typ fyra Stråmberg-lidare i. Jag tycker det är så häftigt att de bara... Nej, men vi slänger en Jeep också. Det ska komma lite bilar och grejer att köra på där. Jag tycker det, jag älskar det. jag alltså, jag, fasken, jag, vet inte, jag vet inte varför, men jag är inte riktigt engagerad ändå... Jag, jag, alltså när ni, det ni säger jag, jag förstår vad ni säger Och jag, på något sätt håller jag med Men ändå så är jag inte engagerad och jag, jag tror att det kan ha någonting Med att jag inte jag, jag tycker inte Stromberg Och hans plan fungerar Därför blir Jag bryr mig inte så mycket om vad som kommer hända Jag vet inte Jag är inte helt såld Det, det, det är bra Men det är, jag tycker att det är lite sämre Än det som har funnits i filmen innan jag tycker problemet här är väl kanske att det håller på lite för länge Och att vi först har en stor scen Där det är action Sen får vi en lugnare scen Och sen blir det action igen och, blir det igen och sen blir det lugnt igen Och sen blir det action igen Det känns som att de skulle kunna sätta ihop I alla fall två av de liksom action delarna Och sen låter det lugna ner För nu, är, nu blir det lite för splittrat Och det känns som att ah, Ska det inte ta slut snart Vi har sett det redan och Kom igen nu det känns som att de liksom faller lite där på målsnöret. Ja. Men själva första fighten med alla besättningar är riktigt bra för det här utförandet så pass gediget som det verkligen ska vara. Ja, verkligen. Ja, jag hade gärna sett att de använde nu är inte John Barry med på den här filmen, men jag hade gärna sett att det här är ett perfekt tillfälle att ha någon skjuta emot med. Tycker jag i alla fall. Det hade varit väldigt trevligt inne på Lipa och mm. Det är i alla fall om man ska den är, den, det går ju att jämföra den här klimaxet med You only live twice och diamonds och Det är ju ja. Ja, det är ju hästlängder bättre det är det Verkligen har. jag tror att varför det ändå funkar Bättre är för att det finns i alla fall Några karaktärer bland de här soldaterna Som man har fått träffa tidigare Det är ju just det, det, är det. Ja, Och det är ju sån liten detalj som när vi ser en Vad blir en second in command på den brittiska den Brittiska ubåten När han inser att det att sin kapten är död Så samlar han ihop fyra män och går upp Och vi som liksom får följa dem en liten stund när de går upp och försöker ta sig till kommandobryggan. Och så bara blir de nedskjutna. De, de tillför ingenting egentligen. Mm. Men det är som att ja, vi förstår att det finns riktiga människor ombord här. Och de som har varit tillfångna Och det är så liten sak som de tillför rätt mycket känsla till klimatset. Det är väl också typ enda gången som det verkligen känns som att Bond är involverad i en... nästan Det är nästan som en krigszon. Jag drar parallellen att typ så här kvarters strider i krigsfilmer där det verkligen är nära och intensivt om man tar rum för rum i stort sett. Ganska mm. mm. bra. Jo, lite som sk skyttegravskrig. Man får en meter och sen så tar man lite till. Och... Ja, det det jag gillar det. Jag gillar det. Ja. Och Leaperus, inte ett nytt. <laughs> Referensen som flyger under radan. <laughs> sen, sen gillar jag det här just när Bond försöker få ut detonatorn till atombomben och det är så pass hög spänning och de alla runt omkring där de står och svettas. Det är en zooming på en kille som sväljer hårt till exempel. Och där är det faktiskt spännande. Ja. Och sen när Bond sitter på den här kameran och vi har Bond, James Bond-stream. Då är det som yes. Då får jag i alla fall lite gåshud. Jag hade gillat den biten när han ska ta ut detonatorn om det inte hade varit för att hela grundidén är egentligen idiotisk. Han ska ta ut detonatorn, han håller i detonatorn. Och rör då någonting så exploderar. Men vad är det som ska detonera atombomben? Han håller ju detonatorn. Ja, men, ja, men alltså, det finns ju sprängämnen i detonatorn fortfarande. Ja, men han håller ju detonatorn. Det är någonting som måste antända bomben att Vid den där detonatorn så sitter ju sprängämnen. Ja. Det är de som äm, detonerar liksom, kärn. Ja, fast, alltså. fast en, en atombomb kan du stort sett slänga in mitt i en explosion och den kommer inte att detonera. De är byggda på det sättet. Ah, okej. Okay. Ja men precis, men det är ju farligt för de som står runt omkring om den lilla detonatorn exploderar också. Även om inte själva kärnvapnet detonerar. Ja, jag har jag, jag tänkt att själva hela kärnvapnet ska sprängas, inte bara själva detonatorn. Ja, ah, för är det är väl det de försöker anspela på. Ja. Det som jag tycker är lite som är, lite fond, är att, det att, det, att, att det låter ju som en sån här liten tivoli grej, sån här, du vet ni vet det här lilla metallröret och sådana lite ring som man ska mm. ja. Just det. Först vet ni vad jag pratar ja. om det överhuvudtaget. Ja. Aha, aha. Aha. Så, så har man heller ingen så. <skratt> <skratt> exakt. <skratt> <skratt> eh, det ja. är precis, exakt samma ljud. Ja. Men, eh... ja. Vi har konstaterat att eh, bra action eh, på ja. Lyparus. Eh, och det är ju kanske det stora klimaxet, men filmen är inte riktigt slut än. Det blir ju även en, en avslutande fight på Atlantis också. Ja, Den... Nu är ju ganska bra så alltså, tycker jag. Det är ju inte. Bond. Det här är ju Bond agent. Agent. Han går in. Han bara avrättar Stromberg med fyra skott. Bara så. Pang. Eh, och sen tar han om Jos. Hämtar han. Ja. Liksom det är koncist Det är liksom to the point. Nu är vi klart där Som hela filmen i princip. Ja, faktiskt. I Christopher Woods originalmonster och då, då är ju Stromberg blåf, bara under Disguise. Det känns som att den här avrättningen av Stromberg är kanske en. en del som är från det manuset. För avrättningen känns väldigt brutal. För Bond har ju ingenting emot Stromberg, på det viset att det skulle just vara att han skjuter fyra slått igen. Jag tänker många andra bonstör både tidigare och senare får inte den. Brutala avrättningen på det viset. Jag skulle, jag skulle nog faktiskt tippa att det är tvärtom. Att när det visar sig att de inte fick... Han var ju Blowfeld från början i första manusen. När de insåg att de inte fick använda honom. Då slängde de in den här scenen. Jag tror att de tänkt inte döda Blowfeld i den här filmen. Det är min teori. Att de var tvungna. Okej, okay, nu måste jag ju döda honom. Ja, men då skriver vi in den här scenen. Jag inte. Jag, jag gillar... Jag gillar själva brutaliteten i det att han sätter fyra skott och så vidare. Men jag ändå, tycker ändå att hela scenen är lite underväldigande. Över jäkligt snabbt. Ja. Ja. Blinkar, man i, blinkar man till lite så missar man att Stromberg är död. Ja. Jo, det är ju som hela, en, en tråkig skurk får ett tråkigt slut. Det är, inte, det, är inte så, det är inte så att man hejar på bond när han ska döda Stromberg. Det är med, liksom, nu gör vi det här som du sa, liksom. Det, det, ja, det känns inte som att det är något Vad ska man säga Befriande eller vad Det känns inte så Vad ska man säga Skönt att han dör liksom Som det har gjort med andra skurkar Ikonvärdet på filmen motsvaras ju inte Utav hans Den är Inte alls lika ikonisk som resten av filmen Nej, verkligen inte äh, Återigen så är det som att utförandet är bättre än idén Och det känns är väldigt påtagligt Just här i sista scenerna Ja, Sen, sen det, liksom, det liksom hamrar på lite här innan slåss mot Jastis. Det är lite, lite vältradigt för min del. Just eftersom att klimatet har ju varit, skurken är död. Planen är borttagen och det är liksom, nu är över. Och då kommer det här ändå med Jastis. De hade kunnat tjäna mycket på att bara skippa den delen och att han räddar Anja. Och sen sluta filmen. Men sista minuterna tillför ju ingenting på det viset. Det har vi känns som att vi har pratat om i de typ fyra senaste avsnitten att... Att ja, de slänger in medhjälparen Det är det sista de gör Så det, är, det spelar ingen roll om det är logiskt eller inte Han ska vara där på något sätt Ja, Mr. Wint och Mr. Kid Teehee, Nicknack och Jaws ja, Och här tycker jag ändå Det är någonting kul tycker jag Med att han lurar Jaws med den här magneten Vilket gör att jag tycker ja. det blir en rolig poäng Av fighten ändå Så jag tycker det är konstigt att Bond säger att han måste få en timma på sig Men det finns ju inte så mycket i själva i själva fighten inne på Atlantis som tyder på att han verkligen behöver en timme. Jag menar, Stromberg dör på 15 sekunder och sen är det kort fight med eller kort korten en fight med Josen och drar han därifrån. Men det vet han inte på förhand. Nej, men timmen är ju slut. De har ju till drag draga över. Ja, det har du rätt i. Aha. Det är väl snarare att det tar lång tid att dit ut för det är 10 000 yards från ubåten till dem. Jag tänkte på det här med mycket av tiden måste jag gå till på förberedelserna men det vet man ju inte riktigt heller så... Det blir ju konstigt att... Det klipps ju väldigt snabbt och till att bonda på Atlantis. Så där så är tiden sluten av timmen nästan på en gång. Jag gillar ändå det där att Stromberg efter att hans plan har liksom gått i stöpet. Hela hans idé är förstörd. Alla hans män är döda. Så går han sett att säga till middag. Okej, okay, det var, det var en, ett problem <laughs> bara. Men jag, jag kommer igen. Liksom. Det var inga konstigheter. Det var inte så viktigt ändå. Fortsätt som vanligt. ja Ja. Men... Eh där är filmen slut i alla fall. Eh, och då måste jag ställa mig frågan vad det är för konstig jäkla version av Nobody's Last Error som spelas. Varför inte, det det som... varför inte bara gå direkt på den riktiga rikt, ja, riktiga eller hur man nu ska säga som faktiskt kommer original ja, original originalversionen. Ja men det kommer ju in sen Ja jag vet det kommer, det kommer in sen Men det kommer in för sent, det borde bara komma in på en gång Det här, jag vet inte slu Slutet förlöjligas på ett sätt som är Så dåligt ja, De här tre filmerna, de, är ju liksom, de har ju olika versioner Av titel låten i sluttexten The Man of the Nu Spy Lovem musen även i Moonraker Här typ fungerar Det är som låten går igång jätterapt Och sen pang, nu filmen slut Vi vet Nobody does it better helt enkelt men det är ju såna den här musikalversionen som är oh. jätte, jätte Det är så här, Marvin Hamlisch, han var ju musikalkompositör bland annat. Broadway liksom. Ja, så det är så tydligt så här, ja nah, men jag slänger in min grej, jag brukar göra bara på kul. Nu ska, vi, nu ska vi dansa Riverdance på Broadway. Det är bondit. Ja, oj, oj. Oh, exakt. Nej, fifan. fan, Oj, oj, oj, vad bondigt. Ja, men där filmen slut i alla fall. Mm. Uh. Så jag tycker vi går på musiken då. Yes, och eh, ja, det finns rätt mycket att säga om The of musik. of Music, men John Barry var ju inte tillgänglig nu igen, som han inte var på Live and Let Die heller, eh, på grund av skattemässiga skäl faktiskt, han kunde inte arbeta, eller han kunde arbeta, men han var tvungen att betala väldigt mycket skatt just för att arbeta i Storbritannien, eh, och då valde man inte att ta tillbaka George Martin utan som ni har nämnt tidigare också, man bad Marvin Hamlisch, och eh, ja, lite kort om Marvin Hamlisch eftersom han är väldigt framstående, så eh, framförallt är han känt som låtskrivare. Han har skrivit många kända låtar till filmer. Eh, och också faktiskt en av endast 12 personer som vunnit eh, Emmy, Grammy, Oscar och en Tony. Oh, yeah. Och också tilldelats ja, faktiskt, också tilldelats Pulitzerpriset. Eh, så Så han var en väldigt stor kompositör eh, och lämnade väldigt stort eh, och respektabelt musikarv efter sig 2012 när han avled, tyvärr eh, endast 68 år gammal. Det är ju ett arv som heter Duga. Ja, verkligen. verkligen. Och han vann också bästa låt, bästa score och bäst adaptation score tror jag det var 1900, på talet någon gång, Samma år. Vilket han var den första människan att göra. Så att, ja, han, han var en prisbelönt eh, kompositör, kort och gott. Och eh, jag kan inleda direkt med att säga att fram till den här punkten i bond så var det här soundtracket det absolut mest annorlunda. Eh, och det som stack ut mest. Och ja, nu när bond har 54 år på nacken så har det ju kommit fler röda soundtrack, jag nämner inga namn Men det är fortfarande ett av de mest säregna skulle jag vilja säga, de mest intressanta Och ja, först kan vi väl börja som vi alltid gör och det har vi ju pratat om tidigare, titellåten Och faktiskt används rätt mycket i filmen som tema just för relationen mellan Bond och Anja Och eh, låten är skriven av Marvin Hamlisch ska jag säga, med text av Carol Bayer Sager Sjöngs av Car Carly Simon. Och eh, just en intressant sak som gäller just i texten på den här låten är att titeln på filmen inte är med i titeln på låten. Utan den sjöngs i ena av verserna. Och det var första gången i en Bondfilm som det hände. Och eh, ja, det är ju inte en klassisk Bondlåt som vi var inne på. Men den låter inte heller som en Bondlåt. Men den har ändå fått en väldigt speciell status bland fans. Och eh, oinvigda som en av de bättre. Och ja den spelas bland annat ofta I, i samband med Bond evenemang, Bondpremiärer och lite annat sånt då. Men också en av de fem Bondlåtar som blivit nominerade till en Oscar Och det är Live Let Die For Your Eyes Only, Skyfall och Writings on the Wall Som har blivit det också Jag tycker vi lyssnar lite på den igen Ja, tycker låten är en bra låt Väldigt ikonisk i serien då Med tanke på att titeln på låten Som jag sa nästan har blivit lite av en slogan för Karaktären Bond eh, Och den är på min topp 10 i alla fall Och eh, som jag sa låten används ju som tematiskt material Som jag var inne på Allt som oftast är väldigt mjuka och romantiska tappningar eh, Jag tycker vi lyssnar lite på de olika versionerna där också Och ja, tycker låten gör sig väldigt bra i filmen, men det är spår och tema som faktiskt utmärker sig mest i filmen är det som kallas Bond 77. Och det är Hamleys egna version av James Bond-temat, men i en väldigt tidstypisk tappning. Och det är nämligen väldigt funkigt och discoinspirerat, framförallt av Bee Gees och diskomusiken som var otroligt stor under 70-talet och början av 80-talet. Så ja, även i musiken som vi har varit inne på tidigare kan man ju se väldigt tydliga influenser från samtida artister och filmer som filmerna i stort också var. Och ja, alla versioner av James Bond-temat i den här filmen är egentligen bara varianter av det här temat vilket jag tycker är lite tråkigt i längden. Men eh, hur som av jag tycker vi tar och lyssnar lite på Bond 77. En annan sak som också är väldigt intressant i den här filmen som vi också var inne på är att använda av klassisk musik och klassisk filmmusik och först och främst använder ju Hamlich, Hamlich, ska jag säga Bachs air när kvinnan i början av filmen blir mat åt Strombergs haj och senare också när Atlantis reser sig ur havet så spelas en del av Mozarts pianokonsert nummer 21 och sist men inte minst när Bond besöker Atlantis som Robert Sterling så spelas Fredrik Chopins Nocturn nummer åtta i Dess Dur Ska jag säga Och ja, användningen av de här spåren ger filmen En väldigt storslagen känsla Och lite mer majestätisk skulle jag vilja säga Som den säkert ändå skulle ha haft Men de här spåren sätter lite pricket över, pricken över iet På något sätt Och ja Jag tycker vi tar och lyssnar lite på de tre spåren också Som vi var inne på så, så används också klassisk filmmusik två gånger i filmen. Första gången så används det då är det Laras tema från Dr. Chivago skrivet av Maurice Jarre. Och spelas när triple X blir kallad i Google. Det spelas lite som en ringsignal faktiskt på den här lilla boxen eller vad man ska kalla det. Och uppfattas av karaktärerna. Så det är lite intressant. Så kallad dietisk musik. Och väldigt intressant användning tycker jag, i alla fall. Andra gången filmmusik används så är det ju icke-dietisk. Och då är det istället ledmotivet från Lawrence of Arabia. Även det skrivet av Maurice Jarre, faktiskt. Och användningen av det spåret kom till faktiskt för att en av klipparna alltid spelade det stycket över råmaterialet. Eller The Dailies, som det kallas på engelska. I slutet av dagen. Och man tyckte det passade så bra som man behöll det. Och använde också klassisk filmmusik i de två nästkommande filmerna. Och jag tycker vi lyssnar lite på de två spåren också. Det är en intressant musikalisk referens som Marvin Hamlisch gör är att han efterliknar ett spår som heter Stalking från from, Brush from, from with Love. Och det spelas också i scenen när Bond och Anja smyger efter Jaws i Egypten. Och ja, jag tycker vi lyssnar lite på spåret Stalking från Brush of Love och sen på Hamlisch referens. Mitt favoritspår, det är kort och gott spåret som heter Nobody Does It Better Instrumental, inom parentes Och ja, bland annat spelas när Bond och Anya åker båt nedför Nilen är det väl Och ja, det är inte det mest bondiga spåret i världshistorien Men det har till exempel en riktigt smörig saxofon och elgitarr Men på något sätt så tycker jag ändå att det är en perfekt tolkning av titellåten Och passar Roger Moores mer mjuka Bond väldigt, väldigt bra Slutligen då, vad ska man säga om det här soundtracket? Ja, samma sak som sa som George Martin är väl att han Hamlish går in och gör sin grej, verkligen. Skriver en väldigt bra låt som han var känd för och sen baserar väldigt mycket musiken, av ja, musiken på det och skriver sen ja, helt okej okay filmmusik som inte lämnar något särskilt avtryck på mig i alla fall. Det är väl mer de klassiska stycken som, som jag egentligen minns och användningen av dem. Vilket inte är ett så gott tecken tycker jag. Och ja, sist men inte minst vill jag säga att det här är ju den film sen Dr. No, som innehåller minst musik. Det är endast 46 minuter av filmen som innehåller musik. Bara 7 minuter, inte ens i hemlig musik. Han skrev inte så mycket musik till filmen, kort och gott. Och ja, som ni hör så är jag inte helt såld på den här soundtrack. Jag tycker väl, och har alltid tyckt att musiken har varit den här filmens svaga länk lite grann. Det fungerar bra i filmen och så, men det är inget jag lyssnar på efterhand. Det är ett av de soundtrack jag tycker... Inte fungerar så bra på egen hand om jag säger så. Och jag ger en medelmåttig 5 av 10. Ja, det var allt. Ja, Rickard brukar ju vara på hugget. Ska jag vara det idag också? Ja, det tycker jag. <laughs> ja, men ja. det det som är... Det, det, jag håller med Otto i väldigt mycket det han, det han säger. Um, den är... Det är det som är så svårt med det här soundtracket. För att på ett sätt... Så passar väldigt, väldigt bra i filmen. Men det är inte så kul att lyssna på utanför filmen. Eh, och det är alltid svårt det där. För att huvudsaken med filmmusik är ju att det funkar i filmen. Men det är ju väldigt, väldigt kul att kunna lyssna på filmmusik utanför filmen. Eh, det är det som gör det lite svår. Eh, recenserat. Som boken. liksom Vad ska man egentligen ja. tycka? Eh, men... Eh, Jo, men det är ju ett ganska mediokert. Vissa grejer fungerar väldigt, väldigt bra. Mitt favoritspår är nog eh, Conclusion, heter på skivan. Va? Och det är ju mot slutet av eh, pyramidscenerna. Just för att eh, det är alltså otroligt majestätiskt och mäktigt att lyssna på utanför filmen. Och det, och det lyfter också verkligen scenen i filmen. Eh, Ja, så det gillar jag. Sen är de här andra spåren. Vad heter de, The Tanker och. The pyramids, och Ride to Atlantis, mm, ja. precis. Det är, ju, det, är ju, det är ju bra filmmusik, det gör det den ska, men det kanske inte är så väldigt mycket mer. Nej. Och sen är jag inte så jätteförtjust i de här jävla sax-versionerna av <laughs> Nobody Does It Better. Är så ja, men jag gillar det. Jag är lite mer smörig än dig, Rickard. Ja, sorry. jag vet det ju, men det är så väldigt sådär. Nej, det är inte riktigt min smak. Sen är de här låtarna på eh, Mojave Club. Vad heter de? Eastern Lights och mm. den andra. Ja, den heter Mojave Club. Just det, och, den, an, just det. och den andra heter Eastern Lights eller något. Det stämmer bra. Um, det är ju inte heller så bra grejer tycker jag. Men låten, titta, låten är som sagt jätte, jättebra tycker jag. Så jag håller nog med om att en femma är väl ett lag betyg för det här soundtracket. Ja. Blandar väldigt högt och väldigt lågt. Ja, jag tycker det. Är det mer än en femma för mig så skulle jag nog säga att det går att lyssna på utanför också. Mm. För hälften av betygsskalan är väl att det ska fungera i filmen och resten av. Ja, fem och uppåt ska ju liksom vara att man kan lyssna det utanför. Det är svårt. Vissa, vissa tycker ju att om det passar i filmen så är det det ultimata soundtracket. Och jag vet inte, jag tycker det, det, nej, det bästa är ju om det går att liksom. Man ska, man ska ju inte, man ska inte skriva liksom lyssningsvänlig musik bara för allt. Nej, nej. Men det måste ju också funka i filmen. Ja. Men ofta är det eh, musik som är rol att lyssna på. Utanför filmen tycker jag också ofta lyfter filmen. Verkligen. Um, det här är ju mitt favorit soundtrack all, all, all time är ju Dansa med vargar och det är ju ett perfekt exempel på mm. just att man kan lyssna utanför och passa väldigt bra i filmen. Ja. Där är John Barry en mestare kan jag säga. Ja, Emanuel och Emil. Uh, ja, jag har aldrig gillat det här soundtracket alls. Ehm... Uh har Helt okej okay spår, och det blir ju inte så mycket bättre än helt okej. Okay. Eh, det bästa med hela soundtracket är just just eh, titelåten eh, och den instrumentala biten. Det finns ett par små delar som är ganska bra. Jag gillar blåsdelen, exempelvis slut på Bond 77. Eh, The Tanker och Conclusion som eh, Ricka var inne på, tycker jag också är helt okej, okay, men det är mest bara små fragment. Här och där lite som är... Som jag verkligen tycker om. Annars är det mesta bara helt okej. Okay. Eh, och vissa delar ja. är kanske till och med rent av dåligt. Ja, det är det. Det tycker jag. Det här är väl riktigt... Vissa spår är riktigt dåliga, det håller jag med om. Ja, så... Nej, det här... Nej, det funkar inte alls för mig. Eh, nej, det gör det inte. Jag, jag ger den här en, en fyra. Jag går ner ett snäpp. Yes, ja... Um... Jag har väl aldrig riktigt till att det här tror jag heller. Det har på senare år vuxit lite. Framförallt Bond 77 som jag brukar ofta finna mig själv och lyssna på. Det är ett väldigt svänget spår som liksom summerar ihop hela filmen på ett bra sätt. Men i övrigt så är det som ni säger, det är väldigt fragmenterat och väldigt, det är väldigt många spridda skurar. På vissa delar är det till och med lite anskrämligt hur mycket ljud det faktiskt är som inte går ihop till en... Koncis ljudbild på något vis Utan det är mycket idéer som flyger runt Det är lite klassiskt och det är lite 70-tal Och allting liksom Det går inte ihop helt och hållet Men jag märker på något vis Att Marvin Hamlisch han hade roligt när han gjorde Races han, han försökte sätta sin egen prägel på det hela Och han har ju onekligen lyckats Medan filmen Eller musiken tillhör filmen På ett väldigt, väldigt passande sätt Och det är svårt att inte så alltså att det är svårt att inte ha dem tillsammans så jag har sett det väl en femma i år som men ja alltså, jag kan ju uppskatta alltså jag som ja, utbildad klassisk musiker kan ju uppskatta när det såna här eh, stora eh, filmer liksom publiksuccéfilmer när de får in klassisk musik på ett ganska passande sätt för jag tycker de stycken han har valt Funkar ganska bra i sammanhangen när de väl används. Sen kan jag tycka att det kanske är lite väl. Att man kanske är lite, lite lat. Det känns som att han han, han. han tänker en ljudbild. När han ser en scen. Och istället för att. Eh, komponera det själv. Så tar han något som redan finns. Ja eh, vilket. Det är inte riktigt det kanske jag tycker en kompositör ska göra. Men jag kan uppskatta att, att, det, att klassisk musik får lite mer plats. För det är en genre som jag verkligen gillar. Ja, jo, jag gillar också. Det är det jag säger. Jag tycker nästan de stycken är, är det som jag tänker på den här filmen mest med. Att de använder just Air och, och Chopin till exempel. I, när han ser den där handen ligga i Strombergs akvarium. Mm. Um, så jag tycker det, men det, det är också intressant att se... För det här soundtracket är ju ett av de få, ett av de enda faktiskt som inte blivit remasterat av, av Bond-soundtracken. Varför har man inte gjort det? Jag vet faktiskt inte, men de spelade ju in mycket av det. Ja, en, en anledning till att de spelade in det igen och la ihop många spår till, till flera olika. Det var just att många stycken han skrev, Hamlet var just bara 20 sekunder, 30 sekunder långa. Mm. Och då ville de få soundtracket att bli mer lyssningsvänligt. Så då spelade de in det igen och klippte ihop Bond 77 till en låt och Ja, lite så. Så att det var inte så långa stycken han skrev. När klippte de ihop det? Var det under 1977 eller var det senare? Eh, nej, det gjorde de väl till släppet av soundtracket tror jag. Mm. Intressant. Det var, det var nog ju, ja, verkligen. Det är ju ett av de mest intressanta soundtracken, vad man än tycker om det. Så. Det är ju väldigt, eh, vad säger man på svenska? Diverse. Alltså, vad säger man? Varierat. Ja, exakt. Väldigt varierat. Och det är kanske det den faller på också i och för sig. Men det är ju ja. intressant på det sättet. Det jag tycker är mest intressant skulle ju varit att höra vad John Barry hade gjort med Älskade Spion. Mm, hade. Det hade kunnat bli en riktigt, riktigt, riktigt bra samtrak, tror jag. Vad han hade gjort med Egypten och Italien och Liparus. Och... Han hade ju definitivt slängt in ett någon sju tema. det är jag ganska säker på. Ja, det fick en chans nästa gång. Ja, ja verkligen. Men jag, jag tänkte på just det med den klassiska musiken. Det känns ju onekligen som att det är något som spelas oss Stromberg. Det känns som att musiken ja. den fångar hans personlighet och filmens Storskalighet i sig Sen Så det är, lite, det är kanske lite mer Degetiskt än vad det är faktiskt vad det är tänkt Att vara För det spelas egentligen enbart I närheten av Stromberg Eller i närheten av Atlantis Ja det är faktiskt sant Det är sant. Så Vad eh, hade vi betyg på det? Jag, var, jag är i vanlig ordning snål med betygen eh, Men vi får väl se vad ja, vi Du är från gnällbältet överlag Ja det ser gnällas ordentligt <laughs> uh, <laughs> ja, exakt Men då får vi se vad vi sett för betyg på filmen då Och jag kommer absolut inte ihåg Vem som började senast och Vilken ordning vi körde Så jag säger bara att Rickard får börja Åh, oh, vilken ära um, Jag um, Ja, vi får se hur det blir med mår i allmänhet uh, Sen Just nu så tycker jag att uh, Visserligen så är den här filmen Helt annorlunda gentemot Limulet Die men eh, jag kommer att sätta dem på samma betyg. Eh, den här filmen får åtta av tio. Eh, av några olika anledningar. Det är som jag kanske inte har jag kanske inte kommit in på det förut. Jag tycker det här är en av seriens allra snyggaste filmer. Det är liksom verkligen toppklass på miljöerna. Scenografin. Fotot. Jag brukar inte vara den som egentligen reagerar så mycket på fotot. Men det är... Grumt snyggt foto i där. Och sen även vad man än tycker om 70-tals eh, kläder så, så är de ändå väldigt välsydda och liksom snygga. Eh, trots allt. Filmen ser liksom påkostad ut. Liksom alla, alla pengar syns på duken. Det är en, liksom. Och sen har ju då som jag sagt, tycker jag att den har en svag skurkblått. Men den har ändå en väldigt, väldigt stark och logisk handling. Mm. Och jag är alltid så sådär. Jag, man får alltid liksom sära på plott och handling. Det är liksom två olika saker. Och den här är väldigt tydlig på liksom att filmen funkar grymt bra. Trots att skurplotten är så dålig som jag faktiskt tycker att den är. Och det just första en och en halv timmen är väldigt, väldigt, väldigt... Väldigt bra alltså, den är riktigt så här helgjuten. och sen tycker jag att visserligen är klimaxet bra men ändå på något så tycker jag att det är lite för långt och att den lite tappar mot slutet och Stromberg är ett ganska stort minus för mig, eh, Anja är bra och Joss är väldigt väldigt bra. Eh, så så att det, det, en åtta känns väldigt, väldigt perfekt. Men ibland kan jag få en urge att ge den en nio. Men eh, jag, jag kan nog inte göra det ändå för att skurken inte är tillräckligt bra helt enkelt. Så att, eh, åtta av tio. Ja, då tycker jag att jag kan ta över. Och jag kommer väl upprepa lite där du sa. Trots den dåliga skurkplanen så är det ändå ett av seriens starkare manus. Eh, väldigt bra dialog, eh, karaktärer som känns verkliga eh, förutom Stromberg som är dålig. Annars är det vä väldigt bra manus, det, precis som de säger påkostad. Eh, jäkligt underhållande måste jag säga. Eh, även om man kanske mot slutet somnar till lite och vaknar när helvetet. Rakar löst på Liparus. Eh, definitivt 70-talets bästa film. Eh, jo, väldigt bra location som vi var inne på. Eh, genomgående bra action. Väldigt mycket som, som funkar i den här filmen. Som inte funkade alls lika bra i Moors tidigare filmer. Eh, så jag kommer att ge den här en åtta i betyg. Eh, så... Och se, jag tror att jag hade någon... Jag tror jag hade fläger att säga Jag får se om jag kommer på dem eller inte Så skickar jag över Efter den korta genomgången till Ja, vem ska vi ta? Vi kan väl ta Emanuel då Så får Otto vara sist Ja Jag sa ju det efter jag satt Betyd på The Man with the Golden Gun Att den kanske inte är en åtta just den filmen Men just min nostalgiska känsla Och den madkänsla jag får när jag faktiskt ser filmen Gör att den ändå är en av seriens skarpare filmer. The Spy Loved Me. Är i många av The Man with the Golden Guns totala motsats. Där The Man with the Golden Gun är. Liten. Skitig. Lite insignifikativ. Så är The Spy Loved Me totala motsatsen. Men. Jag har sett något sen åtta även på The Spy Loved Me. För att. Filmen börjar så oerhört starkt. De första 50 minuterna. Ungefär, ungefär fram till det att vi kommer till. Sardinien är. Riktigt, riktigt utmärkta. Där har vi fantastisk fotografi. Vi har en snabb handling. Vi etablerar allting perfekt. Det kommer snuggratsens sekvenser. Det liksom funkar riktigt bra och det känns så pass påkostad att det här är som liksom den ultimata bondfilmen. Jag tänker det många gånger när jag ser den här filmen. Framförallt under första timmen att det är det här de ska aspirera till nu alltså, i nästa bondfilm. Är det någonting de någon ska sitta in sig på att göra så är det den här pass. Storskaligheten. Men sen kommer just den andra. Någonstans där i akt 3. Då filmen saktar in. Och de problemen som inte var tydliga alls. Blir det plötsligt väldigt påtagliga. Handling, just styrkplanen som ni redan har tagit upp. Känns tunn. Den tappar just i tempo. Klimatset går uppåt och det går neråt. Och det känns lite för stökigt Det är som att de inte riktigt kan samla ihop sig Helt och hållet inför de sista Väldigt viktiga 20 minuterna Så där faller filmen ändå Och just Under delen lite tidigare När Bond åker runt i bilen Tycker jag det är ja, rent, Nästan tråkig Just det att det för inte fram någonting och Det är lite trist och De första, första timmen är så pass ekonomiskt om det faktiskt är Men det är en Expansiv film Den ser påkostad ut Den är stor Roger Moore är Han är kanske inte bättre än Bonn än i den här filmen Och alla skådespelare Förutom ja Alla skådespelare är gedigna Så faller den som ändå Lite på målsnöret Och skulle det inte vara från sista var då, 30 minuterna så hade jag nog jättetörd i betyg Men En åtta känns ändå helt okej okay För den här filmen jag vill precis som Rickard kunna ge en lite högre betyg. Men nej, tyvärr. Jag gillar The Man with the Golden Gun och The Spy Love Me tillräckligt mycket. Men för helt olika anledningar. Jag kom då på en grej som jag ville säga. Som vi inte nämnde under filmsnacket. Men det är ju Ken Adam. Eh, interiören på Leapurus. Fan vad snyggt. Och ja, hela filmen egentligen. Ja, he ja, hela filmen. Men där syns verkligen att pengarna, pengarna är på plats. Ja, verkligen. Det är ju hans... Eh resistans, som det heter Ja, Så det är ju hans kröna, kröna karriären Ja det är min favoritkuliss i serien ja. tror jag. Det är ibland, filmen ser ju väldigt påskostad ut Överlag men det, här, det är Det ju lite av Den här filmens vulkan kan man säga Ja exakt Om man ska jämföra med ja, de mm. två tidigare filmerna Som inte alls har den här stora eh, Majestätiska kulissen Så det är grymt Man känner ju verkligen att Ken Adam är tillbaka igen. Det gör man. Ja så nu lämnar jag helt över till dig, Otto. Ja, jag... Som sagt, jag hade ju den här filmen som etta i ja, lite över tio år. Och jag, varje gång jag ser filmen så inser jag ju varför jag hade den som etta. För att det är en av de bästa filmerna i serien. Och jag, jag håller väl med i allt som har sagts nästan. Att det är en väldigt snygg, snygg film. Man ser att pengarna är där eftersom de är där. Och Roger Moore är bra som Bond. Skurken är väl det som drar ner... Musiken lite grann Men Det står mig faktiskt inte så mycket att just Skurken är så dålig Just för att de får till den här stresskänslan Att världen faktiskt är Hotad på riktigt På ett så bra sätt Och jag tycker den är väldigt Grymt underhållande faktiskt Och jag brukar, ja Den här filmen är väl egentligen Om man ska visa någon som inte har sett en bondfilm Vad Bond är Då är det här en av de bästa filmerna att visa tycker jag det här får man allting av allt, i princip. Och ja, det är väl egentligen som, som hela serien egentligen. När de, när de verkligen går all in så, så blir det så här bra. Och då är det då är det, det är därför man gillar Bond egentligen. Och nej, jag, jag ger det en nio av 10, ändå. Den är så pass bra, det är den verkligen. Den dras ner, dras ner lite av skurken, ett halvpoäng och ett halvpoäng för musiken. Men nej, nio av tio. Grymt, ja uh -huh. Ja det här kommer jag på nu att det här är ju faktiskt eh, en av de gamla Bondfilmer jag har sett på bio. Och det är ju så otroligt tydligt att det här är en, liksom en biofilm i sin allra allra eh, bästa bemärkelse faktiskt. Den är väldigt väldigt fin att se på storduk. Det kan jag tänka mig. Eh, och det var, det var väl det tillfället när jag kände att eh, när jag såg ändå att jäklar det är en bra film alltså den är otroligt bra biofilm. Ja alltså det är ju rätt otroligt Vilket uppsving det är just Mellan The Man of the Roman och The Spy Love Men det är som natt och dag när det kommer Framförallt till fotot Och till scenografin framförallt För det är knappt Som man kan tro att det är Två filmer i samma serie och framförallt Inte att de kommer efter varandra Nej. För Det är extremt stor Skillnad i just alla i alla departments i, Så att säga Verkligen det är helt otroligt att de verkligen satsade allt på den här filmen och verkligen went all in ja, och lyckades dessutom. Det är ju det allra mest imponerande. Ja, verkligen. Det blev en väldigt kärleksfull podd ändå. Det tycker jag. Ja, vad man väl säga. Absolut. I höga betyg. Ja. Ja, det är väl en av de filmerna vi håller med varandra om mest. Ja, faktiskt. Ja, det är sällan vi håll, hållit med varandra så här pass mycket. Ja, det är väl ett snittbetyg på lite över åtta så. Ja, väldigt jämna betyg. Verkligen. Det är ju en av de bästa filmerna. Det är ju, tror jag, som jag sa i början av podden, det knyter ihop säcken lite bra med vårt betyg också. Men det är ju en av de mest universellt omtyckta bondfilmerna. ja Det är svårt att inte bli underhålld av dem. Ja, den har ju precis som eh, det som du var inne på, det är ju den har ju det som man förväntas av en bonfilm och kanske lite till. Eh, det, är, det är lätt att förstå varför, varför folk gillar den. Ja, helt klart. Det är ju en bra börjanfilm också som jag sa, inleda med den här, om man ska inviga någon för dem Ja Men det blir galet intressant Att höra vad ni tycker nästa vecka Men <laughs> först så får vi väl Ta och tacka I vanlig ordning till Agent 007 Och From Sweden We Love Och Anton kan vi ge en till ett tack till Och givetvis tack till er som lyssnar mm. Skicka gärna in lite mer synpunkter Det är alltid trevligt att läsa Ja. Skitkul här. Ja, det spelar, ingen roll. det spelar ingen roll om det är ett eh, kritik eller om det är ett eh, hej eller bara eh, bra jobbat. eller vad. Som. Ja, det är kul att läsa. Det ger oss eh, energi. Ja, jamen. Det, ja, det är helt otroligt att, eh, att ni som har skrivit till oss verkligen har tagit er den tiden och engagerat er så pass mycket som ni faktiskt har. Det är riktigt, riktigt kul att läsa. Ja, det är riktigt utförliga meddelanden vi har fått faktiskt vill man inte skriva ut följa skit skitbra att bara skriva hej i stort sett. Eh, ja, men eh, nästa, nästa gång, ja. då ska vi åka ut i rymden. Och det blir riktigt kul. Ja. <här> Framförallt så blir det jäkligt kul att höra vad ni tycker om den filmen. För jag har verkligen ingen aning. Det kommer nog lite andra tongångar, känns det som. Ja, jo, lite andra betyg också. Om man vet vad fans i allmänhet Brukar tycka Var inte helt säker på det mm. Nej kanske inte Jag tror det här är en kommer med sin andra tia faktiskt <skratt> Ja det tror jag också Ja det ja, Men Nästa gång åker vi ut i rymden så häng med oss Ja det tycker jag då kommer jag att prata lite om den, om den musiken Som spelas Så ta på er rymdräkterna Och häng med oss Så hörs vi igen om eh, två veckor Ha det Fantastiskt. Jinglee. Gryffindas. Har du så bra svärningar? Hej. Hej. Hej du.